الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويكتعون ما أمر الله به أن يوصل ويبشرون في الأرض أولادهم الخاسرون سوره بقره سوره 3 اولی سکه صلاحیتونو پای کی اسباد توحید او هغه پدرو بابونو باندې شامل وا اول باب کی درې فټکی درې دلیو مومنان کفار منافقین دغه صفاتونه د مومنان په 15 بیان کولو او دوه حکمونو دو د دنیا او دو تو نو د بیان د کفارو دا غیظ د صفاتونو یو حکم یې غیته واو راو بیا لس او آیاتونو کې لس صفات د منافقینو او حکمونو یې غیته بیان کړو و ما کانو بیا دو مثالونو یاد غلطو ډلو منافقینو کفارو تا او کفارو ته او د غیظ لپاره مثالونه پیش کړو دې زینہ اغه اصل مقصد د انبياله مسالم درالې غلو و چې ته اصل مقصد بیانې نو د اصل مقصد د توحید نورستو به خلک درې دل جوړ شي یو به ز کفار وي بل به ز منافقین وي بل به ز مؤمنان وي نو ولې دا غټلو بیان او بیان کې نو مخ کې نه بیان نمخه د دریو ډلو بیانو کو چې دا درې ډلې بستا د بیان راستو جوړېږي یو به صاف ست خبروومنې چې او په دلایلو خبره ثابته ده د قران نه د غی دلایلی دویم به صاف انکارو کې چې نمنم او دریم به مزبزب پاتشي چې رومنم کو نمنم یوه فلانیم مخوي دام خوې لاغه به بیمار او زړه کې به بیماری فادشی نو د دریو ډول بیان یو کونه وسغاسن مضمون بیانې د توحید یا یوهنا صوبدو یويشتم آیات نام یويشتم آیات نام یو کم سلوې ختم آیات پوره دادویم بابو پدې دویم باب کې نل سیاتونو پدې کې خطاب عام ده فظ خطاب عام دی یا یوحناس الس مقصد توحید و عبودو او پغې دلایل پنځه پیش کړي چې دا الله عبادت, عبادت و کوي الله یواله زکو منی خلقکم چې الله تاسو پیدا کړی د نش نشه تکړي دویم د الله عبادت او توحید زکو منی من قبلکم چې په خانی پیدا کړی لستا سو سپلار و نکی پیدا کری مشرعانی پیدا کریو درین دلیل اللذی جعلالکم الارض فراشا چزمکی دل فرش کریدا دا گرہ خیستہ فرش دے کپی کردے کپی کویان کری کپی تا خانیوں کو بورنگونا پکی کھے او اسمان بنا انچت اسمانی چت کری رے او پینز منزل من السماعی مان برن اوبو رے دلائل باسباد توحید بانی پینزا چې دلائل بیان کړو نو سمره د دلائل او لا تجعلوا لله اندازنا مگر دوی الله له اندازنا انداز انداد موږ سو معنی کو لا تجعلوا لله اندازنا مگر دوی الله رب الشریکو په یو کې مثل د الله له سو کړو ایمان لسا کمیسلی شیونم نو یو دعوت تویر پاگی دلائلو پینزو یو تاسو میں پیدا کرے اس تاسو مشران میں پیدا کړی دی زمکہ میں پرس آسمان دا اسمان میں چت کرے دی اسمان نوبورو ما نو چدر طولو صفاتو مالک د دلائلو مالک زیم نو مشرکا فلا تجعلو للہ ندہ ولما سرشیر گرزیم د توحید نرسته اثبات د رسالت وی بیا نو سه اثبات د رسالت کئ و ان کنتم فی ربی مما نزل علی عبدنا توحید بیا رسالت او چې کله رسالت بیان ک دلایل خارجو په مسالې د توحید او د پیغمبر د پیغمبرۍ بیان شو نو سو ارطره را وسم بېمانه ک نور اور تا بجے پایلم تفالو ولن تفلو فتقنا رلتی وقود حنا سول دا سور مې دلته تیار کړی دی چې ګټه بصیري انسان خپرې دا د دلایلو باندې مسله توحید ثابت وا پیغمبر د دې چې کتاب کې د دې مسلې شویل بیان د دې شویلې زما کتاب کې بیا منه نه نور ته بری ګزار کوم او قود من لا نبشر اللذین آمنون زیر بدرکم او زیری کسو خبری دی سلور یو ان لهم جنات جنتون بدرکم دویم انار ولی بدرکم دویم رجقو خوراک بدرکم او سلورم ملگر ازواجم متوحرہ ملگر بدرکم ملگر پاک درکم نو همیشواری هم فیها خالدور همیشوار دی پکستان بیا ان الله لا یستحی صدا دفد شبی او داغی جواب کین چې دا څنګه کتاب دی چې په دې بیان د ابو کیږي او کسوی بمینه سما یا په دې کې بیان د اور کیږي استوګه نارا نور خبره غلط دی ماشی او مچان او کبو او ا بیان کوم ان شاء نو جواب ان الله لاستح ظریبهمهسلام بروزته فاف الله با نه نه پرې دي د بیا ورو د ی مثال باک نه کوي که د ماشي ضرورت راغې او که د ماشي نه کمیونه لا ب. او بیا د کف تک سلو نمتونه یو نمت ما د نشنشته کړي کېف تک بالله. هوان ول کفر کوه انکار کوین دویم استاذو د پاره ما د فيدي سيزونه پیدا کړی هو الذی خلقلکم فی الارض جمیا ارشای چه دے ل استاذو د فيدي د پاره وجود ور کړی جمیان او بیا دریم سلور چرا سلوور دیر شمیاک استاس ونیکم موجودون الیه د فرشتو ګرزاو ورو شته د می حکوم کو السلام ته سجده وکي وایي قولا للملائکه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس اصلورم تاسو د نکنه لغزه شوه او هغه مه ورته سم کنه سم کنه سم کنه تاسو کار م ساته کنه و کته پوری په دان شه دوګې جوړ کړې یو بشارت او بیا یرا pamantabya huda fala khaufun lein walahum ya zanun au tahweeb walzeena kafaru wa kazabu biayatina ulaiha ashabun nar da نلص آیاتونه دی په دویم باب کې او د نلص آیاتونو خلاصا د ننی سبق ما تاسو مخې بیان کړ ایو داوته توحید په لفظ اوبدو زه هکنه سم داوته توحید په لفظ اوبدو باندې یا ایوه الناس بودو پاره دلایل شودي پینځه یو تاسو مې پیدا کړی تاسو مشران مې پیدا کړی زماکه می فرش کړه دا اسمان می چت کړه دا اسمان نو وګوره خاره شبیدو خاره دا اسمان نو وګور نو خاره دا اسمان نو فلا تجلوا لله اندازن مگر زوی الله رب یا بسم کینی یا بدل تکراولم فلا تجلوا لله اندازن او بیا اسبات دې سالهتو وینکنتون فې ب ممانهظلله ال بد زجرټ نه اوسم بمانی کې مع نه سره خسته کتابو سره خسته پ غمبرو سره خسته مصله په دائللو ثابتته او ته ان انکار کې بماه ننسه نه شوی کې نفتته کونا ډلتی وکودو هن الناسسووول او کو د منلا دې نو بشیر اللذینا آمنو وامنو صالحات کرونا بدرکوم بنگلے بدرکوم اوبا بدرکوم خوراک بدرکوم ملگر امیشوارے بدرکوم او بیا ان اللہ اللہ استحیصرا دفتو شبی او دکیفہ تکفرونونا سلو نیمتونا یاو نیمت ما دنش نشتک ریستا وجود نو نو چاست پی جاندے دویم او شیچ ما پیدا کرے ری نستاسو دفیدے دپارا دریم استاسو نیکه موعظه په فرشتو کو وګوره فرشتو د حکم کو بابا ادم ته سجده وکي نو ګویا کستا سو عزت دی چې ته چا مشه عزتمنوي نو داغه کشران عزتمنوي موږ د داسې خلکو اولاد یو ها منګم کو موږ د ادم علی سلام اولاد یو هغه ادم علی سلام چې فرشتو ته سجده کړیوه هم موعظه کو او داغن الله زوشوونه هغه مه ورته مافکو فتابالي من منس کی دليلي نقلي من الملائک من منس کی عز الملائک شدا توڑا هم مسلوه چې دلایل پیپیشو عقلی دلایل پیپیشو نقلی د فرشتو اول پیشو قالوا سب نحنو نو سبحو بهمدک و اصلی لک دومنا اصلي قیمتي مسلوه چې دلایل پیپیشو د پیرامبر بیان په پی پیشو د فرشتو اېجز او دلیل په پی پیشو نعمتونه پی بیان شوه بیا نمونه نو ولذین کفروا بیاات نه اولایکا اصحاب النار هم فیا خالدون همیشبای بمانه دا د دین لوس آیاتونو خلاصه ده دا نن نه زمنګ سبق لري په دې بصمت تفصيل کوو ان شاء الله ها چې نفس خاکه تا ذهن کې پرتی چې زمنګ مقصد کمځه پوری قاری صاحب تلاوت وکه آغازې پوری اوسویم یا یوحنا سوبودو دلای په مسلې ته وې اوو بوډو دلال او بیا فلا تجلو ها مسلې بیا تفریق او بیا دلیل وحی زجر بشارت د فذ شبی دغه مسلم یا یوحنا اسمانا لووند تفصيل له د مشکل زین او پاغه دلایل یا ایه الناس ای خلکو ګور کله خطاب خاص کئ یا ایه الذین امنو اوهو بالقود یا ایه الذین آمنو امنو بالله او کلو یا ایه الناس چه کله صفوتنا مؤمنانو پر خاصو نو مؤمن لفظ وروډی چکهله خبر عام نه ټمامي مخلوق دی خبره د توحید دا نو ټمامي مخلوق دا یوازې مؤمنانو ته نه دا یا, یا ایوه الناس اے خلکو سوره مخلوق چې په مقصد زمکو شيګه تور ته خطاب دی کنه خطاب انبیا ته کی یا یوسف یا ابراهیم یا ذلقرنین یا بنی اسرائیل یا موسی یو یو ته خطاب کئ کله خطاب د زموی د بدوی یا یوهل کافرون ها یا یول کافرون او کافرانو کله کله خطاب د ها زمت یا داود انا جانا کافر ارذ خلیفہ کله کلا خطاب ی د پاره د خبردار هی بوجي نو دا خطابات کلام وی کله خاص وی کله د صفات کله د بدی یا یوهنا س خلکو اعبود ربکم زکه اصل د انسان پیدائش الله جل تسلا پاره کړی د نو دا غي بیان کړي یا یوهنا س عبذو اعبود یولې عبد عباس رئیس المفسرین ترجمان القرآن اغه وی چې کوم ځکه لفظ د عبادت قران کې نو په مانا د څه سبب وي یووالي سلام په مانا د یووالي سلام مانا کوي یا ایه الناس وحیدو ربکم اے خلق یو غلئ خپل رب لره زکه جگړه په عبادت کې نه و عبادت خو مکی کفارو کاو منزی کاؤ قرآن وی ما کانا صلاعتم اند البیت الا مقام و تزدیع کول اجالتم سقایت الحاج و عمارت مجد الحرام بیت اللہ جوڑاؤ ما کانا للمشرکین ایام رو مساجد الله جمعہ تنیم جوڑو دارنگی حر قسم عبادتنا اے کول او ری الله یو نه معنا وحده وی نو منلې نو معنا د عبادت په چا سره سره کوي یا ایو الناس ای خلقو عبدو ربکم یو والو منی د خپل رب ها رب ها رب الذی خلقکم اغل الله چې پیدا کړې تاسو تاسو د صد په پیدا کړی پیدا کړی مخلوق د څه لپاره د خپل عبادت لپاره سورۃ الجن سورۃ الذاریات شپږ پنځوسته آیات وګوره و ما خلق الجن والانس الا ليعبدون ان شاء الله چې ختمی کې تاسو به پیادو دې څه د کړي بیا به تایید لرلو ته ضرورت نه وي خو که او چې نه کوي نو بوشتو نکړو وزیر چاو وشتو نومسبخت ویلی شو بیا راشی انا داسنه جو سره کینی دره کاته مونږه د وخته الله یادې بیا ګوره چې ستاسو ذهن الله څنګه فراغه کوي د غزا کتاب دی خيستا قسم دیم چې بل څه دنیا کې نه وي سر سارو ماصوتن او وقران وي او خلک ناشې مونږ تلګه سره پروټیو چې او د فارغې دې مونږه او بیا دې تناسوي هو دا مزور کي شيخ تور کړل خو هغه با 3 غنټه درس کاوه او شي د شپږ غنټې کې كلا اغوا كلا دیغوا كلا بول كلا چې كلا روټي كلا خبره پینځه شپږ غنټې سنور غنټه ايګې دیل غنټه په دې تیرې کې ها 3 غنټه درس وي الله ځا سره مزه اې د ور کړو مخلوق د عبادت لپاره پیدا کړو الذي کوم شي پیدا کړی تاسو د خپل عبادت لپاره ځکه عبادت د مخلوق پیدا کړو او جگړه په یو والي کې واځ په عبادت کې نه و سورته او یای میاد اتمه پارا وګورئ قالو اجیتنا لنا بوذ الله وحده ونظر ما كان يبذو اباؤنا با دینه بماثا ادنا ان كنت من الصادقين اجتنا لنا بوذ الله وحده تمغ تدير راغلي شمن د یو الله عبادت کو وحده نام د یو الله پنه کو پریدو منګا نوړ مدرګاران چم مشرانو وره مدد کول او د رنگي صورت بني اسرای شبخ سلو اختمات و یزا ذکرت ربک فی القرآن وحده وللو علی اذبارهم نفورا شکسلوی کرا چې یاکې الله په قرآن کې یوه اوازه عبادت نو یوه اوازه نو وللو علی مشرکان په پروساګانو نفرت کوونکو یې نه دنه مونږ تیار نه یو یو یو بادشاہ بسنګ ارسو دا غیدو پلار دا عیپکاری مشیران پکاری وزيران تقیاست دا بادشاہ په الله باندې کې فلا تجربه لله لمسال مخویلو ليس کمشری شیونا دا دنګ دریم زل صورت زمر پنځه سلوی ویزا ذکر الله وحده اشمعز قلوب الذين لا یؤمنون بالاخره کل اچ یاد پېشي الله یوې کی आवाज قرآن کې الله دې موارده پار سوی نو اشما ازت قلوب اللذین تنشیزلونا دا کسانو چې مان درولي په آخرت باندې او لورې با زه زهره سم غریب کو کوټ کې ناسې در درسوري هم دې پوکي کوي لکه پوکیونونه کېواه زندانن به زون قوم د چاغه یوړی او ځان پوه کوي خو تاځان پوه نهکه یا په بازار کې چالوګولی نو چېڅوکې ناړې بد پې لږې نولی روړي مه دا بندول غوای مړ دا سااس لیاې یبتونونه کوي دا کله یو اولی راړي وای زو کر لزیې نهمندونې ذا هم یستب کله چې دا الله نه بغیر نور یا کله شي چې د ذمہوارته فلانی واه واه عليك لګیتس کې دې د کله کلاماتونه بیان کړه او دې له خپل یاده مړه وای دغه سه او سورت مومن کې دوازې راضی یو آیات نمبر ها 12 زالیکم بئن نو اذا دعی الله وحده وحده کفرتم و یشرک منو او دغه سوره مؤمنین درې ته نن بریاخ اخیری آیات, آیات نه یا یو یاد مخکې فلما راو باسن قالو آمنا بالله وحده چې زموځه عذابی ولیدو نو به چيوالې آمنا بالله وحده منګ یو والله منو بیا څنګه چفرون بېمانه په دوبیدو شونه به څنګه د الله اولوہیت مانو څنګه چي واده دا اللہ علویت مانا. اامن تو لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائیل دا به چاپلارو ژوند مدونه راخلی دی ها وه بدل بذر بی به رسول خو کلیمې وایغه په آخري وخت او زمنګ نمنې دا قران کډېری چغه وته ها خو بیا چې ځن کدن غلغله شروع شونه بیا بړای هاي هاي نو وګوره منسله خوا کې قران بیانې دی زمین یو ملګری به کولاو کو خممبتی تیخت کولا ہو ہو بیا دیر چاہیے وئی دارنگی صورت ممتحنا صلورم آیت وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتُ وَالْبَغْضَاوُ عَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ دادا اسے پسے کردہ وحدہو پسے روبہ صدا ملگلے پڑھا گئے کہ خلقو عبادت خو هغه کاوه خو هغه عبادت کې یوازې واده الله نه منلې د مخلوق په نوم به نظر او نیاز منښت او او د الله په نوم باندې بیم ته به سجدې کولا الله ته به سجدې کوو دا وحده هو هغه منلې نو اعبودو منا ووحدو الذي خلقكم من قبلكم واكسان چه مقستا سنو استاسو مشرانې پیدا کړې وګړه لعلکم تتقو لعلاده پاره ده ترجینه نه لعلکم خامغه خا یقینن تاسو تتقون شک ماندلته کی شاید چ تاسو یې ریګی نه لعلکم تتقون خامخه خا چ تاسو ځان بچی د شرک نه ځان بچی د ګناهونو نه ځان بچی د عبادت د مخلوق نه عبادت الله کوي نو د مخلوق د عبادت نزان او ساته هر مخلوق عبادت پونم داغه چيله غټه پیسه سجدا او کوغه تا مون داغه پونم باني الله جي د هغه عبادت کوي جال لكم الارض فلاشن چې ګرځول دا تاسو لازمه کا فلاشن فرش زمکه ته وګوره سره خسته فرش لري وزلاب یو مفسوسه به بی چونې ویل تا دنیا کې وګورنه والسماء بناان او اسمان چھت اسمان چھت کرے زمه کے فرش کرے زمه کے ادا سے فرش کرے زورت ملک راجی الی جاللکوم ارض فراغ سنگ راجی جلولن فمشو فی مناکیب زمه کے قابل گزران گزرولہ تابیک کرے نا فمشو فی مناکیب ہا فو دے زے گر دے آسمانی چت کرے رے سنگے چت کرے رے سورت رات دریم آیات اگو رے واللزی اللہ آزادتے چاسمانی چت کرے رے بیستو نیود رولے رے دیال پارا آیات نمبر دریم سورت رات وواللزی مدل آردہ وجالفیہ اللہ اللزی رفع سماوات دیم آیات الله الذی رفع السماوات بغیر عامد ترونه الله ذات چ پروتکړی اسماونه بیسټنو ستن پکې نشتا چې ویني غیللا دا د درې چتا درې اډان آبادې د صبح ګورډی د صبح کې دیوال نه دی مامول دی چې جوړې نو برجې غمه کې دا د دیوال غمه کې دی ته کیا او دا دورا چته پټول دنیا او درولې دا دللې چا الله انه واحد چا غدیکيو پدی کو سره چا شرکت کړيو چا سره ملګرthia کړو دا دورا چته خور کړلې پټول دنیا په سمندرونو په فضاګانو په ساراګانو په آبادو باندې دنه ګورځاله ما بغیر یامدن ترونه دا کوم با باتین کړلې ترونه چوینې غېره ده سوره لقمان یې وشتمه پاړو ګوره 13 دلایل تا تخې په توحید باندې خو هغه دلایل لقمان یې وشتمه آیات نمبر ها آیات نمبر 11 لسم ایاد دی خلاقان سماوا بغیر یامدن ترونا پیدا کری الله اسماونا بیستونو بیستونی ودرودی ترونا چویني غیلرا اسمان بیستونو ودروله و هوان زلا من سما ایمان اورا ورید برنوبو اسمان نوبن نو ورای قدا اسمان نو اوپر راتله نو انسان باندې چکم ساس کېلې کېده نو هغه بس ساس کې سره ذره ذره کې دا ډېر لړې نبی عادت او چللې نه یو شی زادې که معمولی وي نو هغه هغه نقصان کوي دا ډېر قطن وړیږي وړیځ نه خو سمانه مراد بلندي او چټواله باران د وړیځ نه وړیږي ها ها د وړیځ نه بیا اسمان شینی وان زلا من السما دا جازونو والدچری پایلټان پای نه قران نواله و د شمه کینه واقعي سله یوازه نهسته متما شکه وانزل من السماء ما انا او چې کله موسم من څخه خراب شي من خپل جازونو د ورجو د پاسه کو بیا خبي غمره رواني فضا صفای دا الله یو نظام دی بڑا وخته وانزل من السماء ما انا او را وريده برنه و ده چې باران و کې فهجببي مننس سرات او بااسې په یوببانې منسمراتې می ریقل لکوم خوراک ساسو دپاره سرهښایسته میری باې اابله سره خایسته بارانو شو غنمان ترلو تازهه شو چېکم غنمان په میرو کې نو خ د غمو سره وک ضرغ نو وشي چې کم نو نوغاو سره تازه شي فاههجببي من سراتې می او راق ساسو دو پارا نو گورا دلائلی زمان ما پیدا کړی تاسو مشرال میں دلائل پیدا کړی دی زمکا میں فرس کری دا اسمان میں چت کری دا اسمان نو بزورو ما ها نفلا تجالو للہ اندادن و باہر رنگی کی خواہی جامع میں پوش من انداز قدرت را میں شاسم وې که هر رنگی ځانې واچې عزت قد پیجن فلانيیا تا غفلانی یې کنه وګوره قران هدا صفه هر رنگ دا مضمون پیښ کړي مون په یو رنگ پیښ کړي اقیمه الصلاه زکات په یو رنگ پیښ کړي وا اتو زکات صدقات په یو رنگ پیښ کړي حج او عمره په یو رنگ پیښ کړي منته قرانه تم الحجه والعمرا او چې کله توحید مسله بیانې نو په مختلفو رنګونو باندې کله په دلایل عقلیو باندې کله په دلایل نقلیو باندې کله په نیمتونو باندې کله مخک دلایل کله وروستو داوا کله مخک داوا کله وروستو دلایل په مختلفو طریقو چې زالی مختلف او زالیمه سخور ګوره کنه په مختلفو طریقو مليته بیان وکوسم استادین کار نه کئ اوسم د دېچ اپ دې دا د الواده کړه دا, دا او رواز امپلاني با با دا, دا ورم ځان یې زیارت تا ورم اوسم لاس امه کینه اوروانی په دې اقیدا چې جماعت وفاله جو ګوزنه او دانخه کوي دا د الله تعالی ته ناوري ته نمنه صورت مومن کی بله طریقه دا الته کی اول د بیان کی او رس ته بیا په داوته توحید تفریقی دلته اول داوزه کړکلا او عبودو او بیا په دلایل آل تکی اول دلائل پیش کی صورت مومن اگور اتاسو صورت مومن آیات نمبر درش پیتا سنورش پیتا اللہ اللذی جعل لکم الارض فراشن سما بنان سری رشتہ مپارا آیات نمبر چون الله اوله جعل کوه کو ارده قراره او سما اابنا اوڅ وهکوم ف نه سوه کوم ورځکه کوم نه تویباتته الله غذا چې قرزوری ديستاسو د فیید د پاه زمکه برقررا را و زم ک چړي ځمکه د چا لیدلی دی الله برقرارا دا که معملی در باې چولې نو څنګه منډ زلزلہ کې الله وي برقرار ده وسما بنان او ګرځولې اسمان چت بیستون او شکلې در کړي سخهسته شکلې در کړي او ور ته تورته توروالې خسته کړي سپيند دي سپين صورتي سور ارچاتې هر شکل کم او ور اجازه کوم من تويبات او ور ځکه در کړي تاسو لا پاک موافق زبدن پاک هدي خدبدن سره برابرند اوز کن شابا تانتا جوا لیکن در زناغو رو گونده منگ کتره خواله نازم منگ مناسب منگ لیره زقرا کره سور خستر روطه اولو غنم بیا غولو شی بیا غواغا کره شی بیا پاکه شی او سنگی خروبیا سارونو گورا گوپیان گازاری مولی تیپر علوگان داده کم کم زینراشی او کم تلار شی و بیا پاکه شی و سپین شی و زرہ زرہ و بیا زمان گیر رو ترسی م او څومره په دې ها داسې وکړ چې ناورو ګوند په دې یا ورتله الله سوره احسان کړه دلایلی ذکر کړه نو بیا وې زارکوم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین هو الحي لا اله الا هو دا استعوذ بالله چې پنګ استعوذ دې ستغه صفاتونو ولیدنو چزمه کې برقا دار کړې دا چت چپ کړې دي شکلې در کړې دي رزقي در کړې دي نو دا ده الله نو چا غه دي نو فتبارك الله نو خير اچور وامن دی اغا ولې غه خير اچي هو الحي اغه دي ژوند دي خير هغه چا خارو کې پروت دي خير او برکت هغه چا لا هموয়া چا غمالګ د امجت سره د مرګ دی فدعوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين دا دا دلائل وګوره سورت نمل راځه یا دا بابا واسم د کار نه راځم دنیا چا شرک لري او چې شریک وي راځه شلم او پاړه روااله دا دلائل التخی او بیا په مسله توحید تفریق کړي سلامه پارا سورته نمل شپې ته مایاتو ګورې بابا ورز زماس اسې مونږ ته خلګوزګار وې اته غوښیم بوډا سره نور د سنې د کار راځو چې تاده بعد راځه مونږ ناسیو مړه مونږ دی چا شل کړې مونږ به شل ګورځه ام من خلق السماوات و دادلایلو ګور ام من خلق السماوات والارد وَعَنْزَلَا لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَا انجسم دلائل پیش کئی آیا چا پیدا کری اسم اونو زمکی سوکوری تاثلات برنوب فَامْبَتْنَا بِهِ حَدَّاِ قَزَا تَ بَاجَا ضرغنو من پر دیبانی بغی چی ترو تازا او رسول بغی چی فَسْنُونَ خِيَسْتَا ضرغن کم مَا کَانَ لَكُمْ تُن بِتُو شَجَرَا نِش د زرغونه ولود یو بوټي د دا یو دانې نه تیر نشوخ کله دلته مکه یو بابا راته ډیر مکه ظلم بی‌عدالم پنځش کاله کیږي غالبن سریرش وای ز بنګ ومه مشره سره میوا لاغوب وی د خلکو ته ماده خپل نه ویډو خلکو به وساید د سنگ جمعات کې فرېده مهولې وای د وی جذم موږ میا ګول بابا فتلي کی شلشن زرغون کړي همه خیر نا پوه ده ما رو رو اغا پوه کهو اصیح کول والله عالم چه بیاسنگ ده خو ما اغا پوه کهو می بانگ باویخو گوره پشر ده ده داد خالکو اقیدو <تصفيق> قرآن چا ویلی صحیح خبره دلیل اغا تا نیویلی سیدنه نوها قریب خوه چه دا خورشتان لئی مخلوق <تصفيق> ده پتا خوه اغا تا نیسته کنه رو را تو قرآن کلاو که ازما ما منا دا قرآن ما کانل کومن تومبی تو شجرا نشته ده تاسله اختیار ده زرغونو اولو ده یو بوٹی پیغمبرانو تو وای فرشتو تو وای اولیاو تو وای جون دوم ما داخل کړه پکانا استمراری مانا حمیشا حمیشا نشت ده همیشا همیشه نشته ده تاسله اختیار ده یو تیرو کولو ده یو دانی نه ده یو بوټی نه سرغا جوړول دا غینا اختیار نه چلیږي نو شورشمبا څنګه زرغون کیوي تیغه ما کانلکم ان تمبتو شجرا اس کا یو کا دا خبر اور شي گناغه ودا ومني چې پلانې شورشمختل زرغون نه تل تل وباسي دا نه زرغون او دا کې شين بوټه شن شين بوټه دا به ومني ما کانلکم ان تمبتو شجرا نو ا ان اللهم الله آئشترِ برمدگار صدر اللہ صرا پدکارنو کے نانا بلنشتا امن ام جالال ارد قرارا وجال خلال لہا انہارا آچا گردولی دی زمکا برقرارا دا زمکا سمک نوی یا خادف خامک ہو را تا تمانی بھی لی امن ام جالال ارد قرارا وجال خلال لہا چا گردولی دا دا دلایل قرآن پیش کوي فاصل مسله د ط خو شاط منکله پرې دي. وجاله خللهره نه نا. او چا ګزړ دي په من ددي کې نهروونه د نیرونو توګوره دوللوته تو وکوره دا لنډیرې دا باسیندې او دا س دا چا ګز دي. وجالهله رواز او چا ګزړ د منکهله روواې یو غورونه محه وجعل بين البحرين حاجز او چا ګردولې همند دو دریابونو کې پردا وګوره چکرا د خیر آباد په پو پل باندې سړې تیری کی خیال هم غړې کړه یو خوا د لندیسینو بری خړې بل خوا په د اباسینو بل ازید تر بيدې هغه تک اسپینش نه یی دی د واج د پل د لاندې تیریګو دغه س بغیر رواني تجارت یو بل دنه کوي بیا هم برزه لا یابغ رارحمان کې را ځ هلته و حاجه دارنې سیمن چکم په سمنونو کې کار کوې بحری جازونو کې ناغی من ګو کله تکې شنی به مکته را شي کله تک را شي کله تکې توړې را مختلف قسم اوبرې او تجاوز یو بلته نه کوي دا دا د الله مخلوق دی او الله پیدا کړي دی دا پر دے چا جوړی کړی دی د سمندرونو کې د دریابونو کې دا پر کم ولي او کم بابا راوستي ریوي را چته رواني دا د جيبا دا اختیار دی داږي کې یو کی, کی دروازه وبه الته خو تا مخه ترې یو کول شي دا دوره سیلابونو چې راغري وله د جيبا بادربار د پاسه موري دی داغه دا اختیارو چې دا به بندې کړوي ا ايلا الله اشتری بلحاجت پر کولوا دا سد الله نه په دې کې بل, بل سوکستا لا نشه نو دا داخلك چې ولذي بل اکثر هم لا علمون یا د خلکو نه نه پوي خلک پوي نه د نو ځکه ول په دې قدره واندې بل بیا ام من يجيب المضطر اذاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء على الارض سوګ دې چې قبوله بکي دعا داس پرېشان کله دا دعا, با امانی دعا با او عالی سوکشتا چې داغه دعا به اومني داغه دعا به قبول کړي اولل به کې تکلیف دا غنا او به ګرځي تاسو ته یو بل نه پاتې کې دا سوک بل سوکشتا ا اله اللهم الله نشته نشته د بل صل کارونو بال پدې کارونکو کې نذا خلد شو لذي جواب قليل لما تذکرون کم پکم کی پندخلی اغه قران نه د ځکړې پندې د قران نه نه حاصل کړي ځکه ولزی بیا ام میادی کوم فی ظلمات البر وال بحر سودې چلار به سم کتاوسا پات رودو چې د بیا بنو کې پوڅ رواني اولاد له جوړیږي پا لا هو دا بای پاسه سړي خیالم نه اولاد جوړې شي اته تو ګورا پدې شالو څنګه لار جوړه شته نوته بایپاس دا دنګي بایپاس جوړیږي پدې شالو مېروبه نپټو باندې چاته دې پتاوه پوشکې دریابونو کې لارې دي لانچونو او اوبلو والو ته پته لګي چې دا لارې دي ها و مایور شریویا سوخړا دې کې پازونه زیدې مخکذ رحمت نام باران چې کله وريږي راځینو مخکذ یې نه یخ یخې هوا غانی وچې ديږي و ان شاء الله یا هوا او چریدا باران ورېدو واده ده ا ا اللهم الله نو اشتر بل حاجت سركونه والا ده الله سره چې باران ورې لارب سمگی لا نشتا نو داخله کولوي نو تعالى الله او اما شركون لوي دي الله دا مدرګهانو نه چې دیول الله سره شریک الله دې نو اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء ولا اياسفه کې پرې خورو په دلاله کې برا او کتنه او شکلونه دا ټول په کې راوستهره سوق پیدا کوي مخلوق به به واپس کړي مخلوق را او سوق رزق در کوي تاسو ته دا برا او کتنه سارچ پازي کې ټولي مال کې دي مال کې دي, دي, دي, دي سارچ پازي دا چهو د خوراک د ناشته په تالاش کی ارچا الله داغه مناسب ناشته ور کويخه ټول مالګي که حیوانات دي او که انسانان دي که کته دي او کو پورت دي ايلههم الله اشته الله سدا پدې کارونکو کی بن لا نشتا نوچی چې نشته نو د مشرک چې او تدا شوی قلاتو برهانکم دلیلو غیرو له دلیل دا څه دلایل انسان سترګل انسان روحانکي کله دلیل مخکي دا ورستو کله داو مخکي دلیل ورستو لکه دلته فلا تجعلو لله و اس ها خوريس کي زما الله ويوب زما خوراک زما دی فرض زما دي چت زما دي ته زماي مشران زماري ما پیدا کړی زما او را مدد شوې بابا بابا تا کیسې کړې وې تا باندې زبا دان ورولې دې تاله صدر کلی چې تاغته رامدر ماده څرجه وی لو یزوان را ماده چې د بغدال شاه میرانا مانی ویله منستاد وای لو یزوان زمکو اسمان دې ټینګ کړي دی یو که زوري دې ما روزما د کسته چګه کړه یا د خفلانیه بلګره اوسلو لو یزوان خو به مانی کنه اسمان او زمکو ټینګ کړي دی ها یا د هټ هم شته سره سره نو د زما می لک کلې مووا کلې مسی او ې ما سبت د فوي می تکو سماوادو یا تفت ده کابول قمتتن ت افوام قورونه الله قذبه کابولور ل خبره د وکه معمو نه ده او حد تنشک اوارو شته د او ولاندا د دته د ماموري خبر دا, دا, دا چې ماو تاويبي باله دا کفلا دي د زمو وته تري ونی یوی ګورکنه خواقوسه شهیږي خو شهګاره داسه د طرب ګاره داسه پاغزه ونی تا زوخه دیګوش منه کنه منه دا ولياو معجزه ده پته منه لګي چې ده معجزه او یو کرامه پدیم خبر نه ده چې دا ولياو کرامت ده دا ولياو معجزي دي معجزه د انبياله هم او کرامت د چای د اولیاوی خوچولی خوې کنه لکه مریم غوندي ها صاحب یاسین غوندي وجعلنی من المکرمین دا معمولی خبره دی ګنې الله وي خو ریس کې زما پزما کې زما و د چت د لاندې زماي اوب زما دي ته زماي تاکي بابا کړي سری او ته رامد د سفلانییا فلا تجلوا لله اندازانا ها یو ځانانا په توډيري کې هغه چې د شیخ القرآن الله دې په رحمتلوږي کې دې توډيري کې ډېر وخت تیر کړو ځکه یو زی اډاوه د شرګیا تو نو مقصد اداو شد دې سوجي ارادو شد دې دې شد اړي نوړو زیرو کې ما کار کالج هو مقصد اداو انو یو خځeba یوځې کې کار کا بیا به تاسو خپل لشتداري نو شپې له باغې لته نو هغه ته په کا چې چا سره بیکار کا اوه خو ته چټ به دي ټول نو کار مونږ له یو کې به یوځې پلاني کړو زمাল ته کې لشتدار دي نه او ته کان په نه ساريګه او سونو سره اندازګه خريسکي زمنګا تولرمد منسد ته دې راکي آشپيله به صد انداز کا کا کرے ګه پوج د الله خريسکي زم ما رامدد شوباو لاګو نه کو سوچ وکنه مرا چد د الله دې اسمان او د الله دې زمکه د الله ستا ست مشداد زم او ته زمای نور امدد هم زې ما کنه هغه به ماته چيوا پدې کې هغه سکړي مرا لاګو نه سوچ نه وکړه تعالی فلا تجلوا لله اندادن هم ګرځوي الله الله داس سماره دلای په شو نتیجا لکه سړی امتحان کوشش وکي ور کې نه بيدارېستو سي سماره رزلټ ور کوي فلا تجلوا لله اندادن رزلټ ایدارو ته دا مگر دوی خاصه الله الله اندادن بل شریک په یو کې انداد جمع د ندا ندوي مثل دا ند دا الله سره شریکو په یو صفات کې مګر زه وي ټول صفاتونو کې الله سره شریک یې نه ګرځو په یو صفات کې نکګورا تشبيه نه هو ورکه زید کل اسدې زید په شان د زمریری نو پارسه کې په شان د زمریری ریوانه مده درندم ده زناورم ده ګیاګان او سری زید په شان نه زيد په شان د زمریده په یو صفات کې هغه صفات د سره شجاعت او بهادرۍ نو نو په یوسفت کې چې سوینګ زمری شجاع او نړو بهادر ده نو د زید هم دا څه نو مشرقینو الله چې د مخلوق سره مخلوق برغدار کړي وو نو په یوسفت کې یا پر آمد کولو کې څنګه چې الله ته غایبه आवाज کاوه دانګې به اے پیرا بابا وئی دادا وئی بی بی وئی لو یزوانا وو ملانہ یا نو دا واچارہ پکارو اللہ را دا ای مخلوق لوڑ اللہ سر مخلوق برخدار کے پردے سے پت یا چ سنگ دا اللہ فونو بے نظر منختہ شکرانی ور کولے نو دغم منختہ شکرانی د چاپونم پیش کولے د مخلوق فونم باندې دا چلی دا گڑ دا پسو دا دیک بزر الفلانی فون مر کوم کدا کارو شو خدای پر بوجي نو پټولوسي پټونو کې نه په بازو کې او قران د دې بیان کې د دې ها بقره دوست 164 نمبر آیات وګورئ ومِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا باز د خلقونا اسوږي 165 نمبر آیات دې ومِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا بعضې د مشرقیوناسی چېې ب الله نه دادن نور شکان د الله سره په یوصففت کې په مدد کولو کې په نظر یاد منختو کې شکرانو کې یحبونهم هم کا ح الله دی مینه کوي د خپرو مدرګارانو سره په خدای توپ کې کا حب الله پشانته د مینی د الله س چې د الله سره میه او نو دانګین مینا د خپل پیر فقیر ولی او بابا سره کوي په یاده پونم ما نه ته قلان ور کوم اگر او دا پټولو صفاتونو کې نو یوسفه سوره الشورى سلام آیات وګوره سوره الشورى اذن وسويکم رب العالمين نلسمه پارا سوره الشورى آیات نمبر 100 طلائے ان گنہ لفی ظالمین قسم پ اللہ بشکو مں پغومراہ کار کہ اللہ مخر گمراہ ہوئے کار گمراہ د 1900 کوم رب العالمین دوکم سل کلا چ برابر کړی منتاسو ذ چا هم برابر کړی وي رب العالمین د رب د مخلوق سرا مونږ به څنګه چې د الله په نوم منښته پیش کولا نو مونږ به تاسو په نوم مونږ پیش کولا څنګه چې مونږ الله تاسو کاو به تاسو ته ما واز کاو چې وشه خواوه وا ويلو یزوانه وفلانه اذا نو کوم دا وازونه کوي خلکه اذا نو سووي کوم رب العالمین کلاچ برابر کړی من تاسو د الله سره په مينې کې پر کولو کې په رب العالمین د رب د مخلوقات سره عرب سره برابر کړیو په صفاتو کې وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ پسخه کویږئ بس موبا ما تاسو پويږئ ان وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چدا الله غنده طاقت د چانشته تاسو خو پوینږي چې د صفاتو مالک او د دلایل بل څوک بغیر د الله نه وانتم تعلمون تاسو خو پوینږي په د دلایلو چې سوره نمل کې ما ذکر کړه سوره مؤمن کې ما ذکر کړه انو د تو وانتم تعلمون لود اسباد توحید او پاغی دلائل پینزو سمرد دلائلو او چکرہ د قرآن قیدہ دارا چھ توحید ذکر کی نور پسې اس بات رسالت یا صراحة تن یا زمنن کئی ځکه دا توحید بیان اون کی خصو دا چا بیان کرے رہے دا پیغمبر بیان کرے بایچی توحید دا تہور سے دا خوچان ہو با تا بیان کرے ہی کرے دا زغنو چھو قرآن و قرآن کې خوو په د قران نه وتا ته چا ته دی بیان کړیړو داغه بیان تذکره بکې ده خپل استاذانو نه نه منځ تاسو د علماو نه ویلو علما هلهغه علما هغې علما دي خپل نوم واړه د مشهرو نه نه بیا چته ویلې جوګنا ها دلیلی وحیه او اسباد رسالت وان کنتم فیره بمما نذنا دلایل په بیان شو اوس دلیلی ها نو وحی بیان په شک مما دا کتابنا نزلنا چرا لگلیو منگلا عبدنا پا اخپل محتاج بند باندی پا کتاب کې شک کوئی نزالکل کتابو لا ری بفی تاسو شک کو پکی نشتا ہو کتاسو پکی شک کوئی زیو اخپل مضمون تا با اشارکی اغبا نپری زی زی امازو لبرازی زی زی اخپل زی لبرازی وائن کنتم دے زی, زی پری ری بیا وائن کنتم فی ری بینا علکه زې مپریزا وایم کو نتم کې تاسو په شک دا کتاب نه نوې مرلمو کو څلزه ک قرآن درس کولې شو پځه اوسکو زموږ دازې نه نه مرکز مپریزا چې د کم زیناته علم او قرآن ملا شوی تو ویل غنی بیا بدنار سر ګوره ګډوډ شيخه وایم کو نتم کې تاسو په شک دا کتاب نه چراله ګلې منګله عبدنا په خپل محتاج بند باندې شک په کې نشته کستا شکوي نو فاتو بيسو او غره عبدي وي رسولي وي نيوي محمدي وي پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم نا په بهتر مقاماتو کې الله تعبير په 50 سال کې په حاضر سره کې علا عبدنا محتاج وماتا چکله برخه یې میراج پښبا نو ام تعبير ته 50 سال کې عبد سبحان اللہ جی اسرا بی عبدی چکه نو وحی ولور کیف نو عام تعبیر دی په واحد په سزا ده کی عبد صورت النجم کی انه الا وحی ان ها ان واو حیل عبدی وحی وکرا الله خپل بنده تا عبد بنده هغه نو مختلفو مقاماتو کې تعبیر په اساس راکې او هميشه محتاج دی واپ او رب کا حتا یا تیا کلیه کېنه دی وینځا نور دی ابد مله ممان زنالا عبدنا په خپل بندباني نفاتو بسوره اړول یو سورط په مصري پشان ده دي کستا شک پد قرآن کې وی چې ما په کم بندباندې لپاره دی ها نو فاتو بسوره راوړ یو بیان صورت یو بیان یوړ یو ری یو کتاب د قران مم مثلی په شان درو قران نو پارابې ګو کفار تکلو او خورولښه ها نو قران چې څنګه قران یو مسله بیانې 파ید دلته پېښ کړي عقلي نقلي وي قصص نعمتونه دا سيد اولي مضمون نفس عربي نو دا سيد اولي کنه څنګه چې پیش کو ما کله یو صورت دلته وای اسورت یونس او د رشم اتد رشم کې وای فاتو بسورت مصريه راولې یو صورت په شان د دې تراله صورتونه وای سور هود جالسم نمبر 10 ام یقولو نفترا هو قل فاتو بعشر سواد مصر مفتريات راول لسورتونا هو ديال سمات راول لسورتونا په شاندې قران د زانه جوړ شي سورتي تور اوو د هر سمات سلو سلو د هر سم 34 کې وي فلياتو بهديس مصر بی حدیث مصری خدیث بناوے فلیاتو بی حدیث مصری روڑیو بیان اب آجی بھی خدیث ہوئی که نا بسید پوچی دا حدیث دا حی و خی کے فرق پر کارلے فلیاتو بی حدیث مصری روڑیو بیان پشادر قرآن پدلل کے یہ بیان پیشکا یہ ویت پیشکا یہ اصولت پیشکا لس پیشکا کلوی سورتي بنی اسرائیل کې ها کله یو سورت یادې کوله لسه دا وایي باربو کې ل سەرډه یو څه وې لس قبیله وې کله یو یو قبیله ته وې سود اوود کې چې یو قبیله با یو یو سورت رولې بیا شری لسورتن اور وی یو قبلہ یو صورت اگر وین شو ناچار شو تو قران غوندی شو نشر اور نبی اتو لس والا قبلہ یو جے نا نشر اور لفاتو بسورا یو صورت راولے سورۃ بقره غوندی کوثر غوندی نسل غوندی یو صورت پیش کی لس والا یو لاچاره شوی نشو. زیر سورت خلبلیل خبر دا سورت تورت گو دوی فلیاتو بی حدیث مصری دا قرآن وندیو بیان پیش کئی یو آیت لسوال قبلی یو زیشی او لسوال اتفاقو کئی پرولولو دا یو آیت نا قرآن پشان آیتو نا پیش کئی یو آیت یو بیان می نشوره وره لس قبیلی نصورتی بنی اسرائیل اٹسی نمبر آیات کیورت ابی آوئی زیدتاسو لس قبیلی او جنات آغا او در تولی دنیا مخلوق د سلورو یو نیو خوابل خواب برا او قطعو کرده انسانانو جنات او ټول جمع شئی ور ول دو قران باندې په يو سره تو په بيان جوړول لړوله قل ان استمعت الانس والجن على ايات بمثل حاذ القرء لا ياتون بمثل ماشاء الله جم شيزي نشو نشور نه منغا لسبل نه جنات نه بړاو نختا تو تخو پرېدا سرت خو پرېدا لس خو پرېدا ما معلوم نشوړې قل اینجتمعت الانس والجن على اياته بمثله وشا بمثله حال زاداده یوټیو ساده لې لیکه دا ني بوري خزه جوړه کړې قل اینجتمعت الانس والجن على اياته بمثله هاذ القران اياتو نبي مثلي بازهم لبازن زهیر ما شاء الله اگر کہ بازه بازهم معاوینی نو ګرځي نو لا یاتونا نشیرو نو نشی چې نشیرولې بیمانو دلته وې فاتو بسوره مم مصري وضعوا شهداکم من ذو الله تاسو اوستاسو چکم چې کوم علما دی قدوتتی مشران دی زمانہ بغیر اغم جمع کئ ایو سورترولې په دلیل کې په خدای ته په خپل مدرګا روانو دا څه پیښ کېږي الله چاره څه بېمانه نشي روان او سموته دل پېش کا یوه مړه دل پر خدای خلکو لاسه خو نژنې یوه خلک پر دل پېش کیاړه ته چې دل روان او په دناسته چې د مندانې او د ټیکادار دې په د پال د پال جو د ټیکادار دې د صد خو کې ټیکادار دې د بادو سیم دلیل پېش د لویو عالم چته دلولو والی د شریعو بس د دلیلو خاوي دلیل د سره وغایا او ګور د شورو کوي د مشرکنا مطالبه کوي او خاوي دلیل کرا ته چې وې را مدد کیږي د فلانی او فلاني سيزو ذموار دي وګوره په مسالې دلایل پیش کړه او نتیجے روخ کلا د پیغمبر دو د کتاب بیانی اوکا مطالبیت اوکا چاوخایا کرنے صورت پیش کا سی پیدا کری صورت لقمان اگوری صورت لقمان تلار شای آیات نمبر حی او سگورا پا دی دلائل خید مشرکنا مطالبہ کئی آیات نمبر گیارہ آذا خلق الله ما که دلائل بیان شو لسمایا که خلق السماوات بغیر اب دستم دلائل دا بیا دی نبی دا از ساده لکه د پوهه خزر پزان کړی ری وکشا خلق السماوات بغیر آمدن ترونا وال کاف الردواسیا انت مید بكم دا دلائل استاسو وبسفیا من کل دابا وانزل من السماء ما انفام بط نافیا من کل زوجم بایی جر جوری جو می در پیدا کری ری در اسمان نو بو رومان پزمکمی حل سیز خور کری ری و روان دی غنم می در ادروری ری اسمان می لچت کری ری بیستنو اسمان می در پیدا کری ری نوازا خلق اللہ در زمان پیدا اشری ما خدا کری الله. وی ما هو ذا خريزي كه زه حاجت قر کوول وای نفع ما نفعروني ما ذا خلق الذين من دون اوه و ماتا الله مطالبه د اچانکي مشرکنا اوه و ماتا سپيدا کړی آ کسانو چې بيد الله نه دي زمانه بغیر چې دا تو ترامدت شي توت چله بوزي گټ پسو نه بوزي دي ګنې فنوم منه رمضان څهورته وی چوري لو واو لوړي خزيخه کوله مالګه سټه خاوري وروړي دا پیدا کړی او غا یا کنه ما ذا خلق الذین من دونه څه پیدا کړیا کسانو څه پیدا الله نه نه پیدا کړی نه دي خو بلی ظالمون مفز ذالم ظالمان خار قمرای کې روان دی ظالم دی الله وای بلې مطالبه ته کې سورته فاتح غورې د شپتمه پارا سورته فاتح آیات نمبر 43 سره ختم او سوره دلاله مطالبه د مشرک نه کوي کل اری تم شرکاو کوم من دون الله دا دا کتاب نه دی چې ته به دې کوم بیان کوي او نه نه اوس ګوړه مشرک دا چې غلې کوي چې زال به دلیل درس ته پیناس شپاور ټیک کړي پټیک اور کړي پسي پټیک اور کړي سزیمه ور دی ګل ګل اره تم شرکاکم اللذین اتدون من دون الله او هویتاس سماطا خبر را کړي پوښکړي تاسو ما په برخه دار تاسو تره ما سره بلخدار کړی وی ما سره بلخدار نو خداج مانو تاسو ما سره شریکان جوړ کړی وی نو ارونی مازا خلقو من الارض سی پیدا کړی د زما کینا او ما ته ارونی او ما ته مازا خلقو من الارض سپیدا کړی د زما کینا سپیدا کړی وی بچور کړه چا چاله بچو ور کړې وی لیبلون لیبل حبله دې لیپ کنا چې یو کارخانه یا شی پیدا کړو که لیبل پی نه د چې بچي ورکلن بیا په کاټ لیبل د پیل لګې درو د ګل کنا چې د افلانی بابا افلانی ولی ورکړي ما ذا خلقو من الارض اوه وای ماته پیدا کړی د من کنا یو عملهم شرک فی السماوات یادې لاله برخده بار آسمانو کی مول سی ورګړي دی برا ام آتینا ام کتابا فا بینتم من ہو یاو انکر ام دیل سی کتاب یاو لما پا دی سی کتاب ور کتاب میرا لے گلے دی پائی کمی ویلو چدہ زیموار دی یاو بچو والا دی دلیل نقلی پیشتا فا هم بینتم من چدی په پا دلیل دای کتاب نا نا نا نو سر کتاب پا دی خبرستان میرا لے دی نا اس مانوونکي برخدار دي نیسی پیدا کړی دی نوبيا بړي اي د هم بازهم بازا الا غرورا بلکه ظالمون وعده د بازو بازو سره کوي دته کې دا ظالم ديو سوک چې دا مدد سے مخنوقته وي به غرض الله نه دا د ظالم دا دنګي بیا وګوري آیات نمبر سوره تي احقاف احقاف شپګشته می سپارې ولومبه مخده هاي څنګه ستدلای لیوه مو شرکا من ژوند نه ته پوسوکا ته کدان نه ته پوسوکا وي سلوورم آیات زسور ته اقا شپګشته می سپارې ولومبه مخده ولری تم تدعون من دون الله ارونی ماذا خلق من الارض و پیغمبر داسې کیسې می سي بیانې دا کیسه نه له وره مشرکنه سوال ته پوښتکې اوه یې ماتا خبره کوي ماتا په بارداه مدغارا نو کی چتا سوته مدد شواې بيذال الله نه خوب ازل جی با روان دي سوک بری ایمان روان سوک ننګا پیر ل روان دي ننګا پنجاب کو خداشه ډیر ځاتې په پېندې خوشا ننګا پیر ها دا مالی دری ننگا آمین الارض عرونی معیو ما عرونی مازا خلقو من الارض اوخو اماتا سی پیدا کری دا زمن کے نا ننگا پیر پیدا کری دی بری امام سی پیدا کری دیوے داتاز جی بابا پیرا بے کاکا سی بادر بابا شلگجی بابا سی پیدا کری دی ام شرک شرکن فی السماوات بادو بابا ام لهم شرکن فی السماوات یادی لرا برخدا براس منونو کے دلیل یا کری ما او لپ دیبانی سا دلیل ور کریو ایتونی بی کتاب من قبل آزا رو ری را یو ہوک ما کتاب ور کری رو خوایا ماتا رو ری مات یو کتاب مکر دینا کما پده یو کتاب را لے گلے پوخانو زمانو کے، نوہ کتاب ماتاو خوئی کم کتاب کمی ویری چې دا بادو زیموار دے، دا دا سرخور او دا پادش زیموار دے، دا ننگا پیر دے، پده بستان سوداکار کی گئی، یو دا فلانے دے، دا فلانے دے، رو رے کنا، دلیل وحی، کما پده وحیو کتاب را لے نو خوئی، او اسارت من علمین یا سنخ دا پوخانو، هو کس نقل پوخانو کې یو کار شوي نه مغینو هو وي د بقایاونه ان کنتم صادقین که تاسو لريشتنه اوه یا کنه ماشاالله سوره خسته دلائل او د مشرک نه مطالبه کوي سورته سبا او د ارشادیات وګوره د شپمه پارا سورته سبا 27 نمبر آیت دی قل ارونی اللذین علا حق توم بی شرکا دو اجتمع پارا وی پیغمبر او دا یاد وردا بستاد دلائی لی دا مشرکن بر مطالبی قل ارونی اللذین علا حق توم ازنک یا سبا رکھے کې او سی پھر مانا کیا اتیرے گی ارونی اللذین علا حق توم یو یونم بالی داتا سولا روان او دیسه پیدا کړی دی س دلیل پېشته هوک طاقت نه لیدلی شي او ن یلذین الحق تم او خو یماتا ا کسان چ تاسو په وس پیو صلی الله سلا یو ذکر دی الله سره شوراکا د برخدارو کلا الله سره برخدار نشته اس کلم مشرک دلیل نشي پیدا کول شته اوسلنه آ نجی پی پاکانیت پاکانی ید د خونو مدرګارانو بلو الله العزیز الحکیم نو چې دلیل نشته نو ولې او تعالی مدد شوي الله ته چي وایو هاګه نه ها دا وینه کنه مو خونو خو وسیده ځګه کنه به شی ګنده کنه نه کنه په شفاعت نو بیا د شي چا ویل چې د شفاعت کولې جی چې دا وسله کی ایتوني لور کنه یو دلیل فالت صورت من مثلي او اس کوش کنا داول یو صورت په شان لري په دلیل کې په خدای توپ د خل مو درګارانو علاوه څنګه جز په خدای خپل باندې فواعدانیت باندې دلائل خې مقلی نقلی وحي قصص و امثله نو دارنګي د خل مو درګارانو په حقا نه په دلائل پېش کړي شز از جوابات حدیثی موارد وجې دادا لانید دې دې سمواردې دل په پېښ کا نه اخري په پېښ کا نقلي په پېښ کا وહી په پېښ کا امصده په پېښ کا واقعيات په پېښ کا نشي نو چې نشي پېښ کولې ودو شوادہ کوم ارو بلې خونو مدر غاړانو لړا قطبتو کوم شاول الله من دون الله بيد الله نا ان كنتم صادقين كيتاسرشتيني دلیل خبری دا ڈاگئی مولی سے دولسم اصفال بسائر کې کلی دی یل سرون اولیاؤم و یدمرون آداؤم دشمنان توا کئی دا اولیاؤ او دا اولیاؤ دوستان نا امداب کئی او اس بے امداب کئی کئی کئی دا دا, دا, دا دا کتابونی لیکی لیو دا حالت رو دے مخلوق زخائر دا گورا دا خوری و این کونتم صادقین که تاسو رښتینی دا تاله پته الاله گی چې تاکله بیان شروع وکړو رښتو راځي بیا ها فایلم تفلو ولن تفلو فتک النار الاتی وقود الناس والحجاره زجر قانون داده چکلا جگلمار دوال راشی او ته داغه د دوه لو خبر را ووري قاضی سره خبره پیشوا نو هغه فیصله کوي د دو ډول خبراوړی نو په یوه په یوه سزا پیش کی پانسی عمر کېد او بل کی د دو ډولو جانبونو خبره نو اوس خبر مخکې دلایل نو سزا خبره کار شو د پیغمبر بیان دی کتابو شو او سزا د غینه یو سره نمنې خلاف کې ایشیان کې ناروا کې نو غله څور کې رټنا سزا ولې پیش کی چستا عمر کېد سزا همیشبایې کې او چې چا خبره منې ده په دلاو سره نو غې د پاره سوړ کوي اخروی اول زجر ټنا. فایلم لم تفللو که چې تهونهکه تاسو دا کار کم کار صورت تمران نه وړو چې ته وړی شيټټم نه ش وړی نو. فیللم تفللو که چې تهونه ک تاسو دا کار مبه معاب به نه کوئ تاسوونه کو چرې نهشي کوور ویلې کې د فلم تفاو ک چونهکو تاسو کار کم کار سر تمران نوو فاتو بصوره الله راړ تاسوه نورو وال تفو او هرګزای نهشي راړ الله روړ نهشي دلیل د سرهشته نو چې راړ نه شيء او منې هم نه خلافم کې رفت کونا د ځان بچ کې د ورنا الله تي دا ورنا وقود حناسو ولا جادا چې خشار دا به خلک او کاني دا څو وربې چې کاني بسیزي انسان خو پرې دا کاني ولی یالګه ګټه ګټو چې ګنا کړي چې ګټه بسیزي یو ګټه بسیزي د پاره د شرمول او د کافر کافر به چلالې دربار او زیارت تا نو ګټه به کتلہ پګټه به صداخلہ جواب ګټه سمې معصوم راځي چې دا ماشوم بختور شي بعضي اندامونه به کټه صدا پیوښکول چې دا بختور شي او بالا دا فېدی فېدی ملحوظ نو الله او مشرک هغه ګټه چې تاخ کوله کړې وا په دې نې چې دې کې فایده نقصان دی نه نه جهنم کې پرتا راځي هغه ګټه خپل ځان نشي بچکولې او دا په او نقصان ګانا یو د پاد شرمو له دا چې نه کټي خو نقصان نه دی کړی او یا ګټه یاد کړه ځکه چور ډېر سخت وی دور تیزبې چور تا ګټه گزار کې نو ګټه انسان خو پرې دغه څه ولا کبی عمله کوي الله دې منه بچی خا دا کسی نه دی ور وړه دا د الله کلام دے دا اللہ کتاب دے. دنیا دا من نی دی او د الله کتاب دی لا يخلف الله المیاد دنیا دې منبران اوادي نه دی دا بو کوم سوجو او وادو واره وي دا بو کوم دا بو کوم دا بو کوم فتکنا الاتی او کوذو حناس سره یو واده کړی و دو مولود و درسته نیوی لس کال اوجو دا بو بجو اوبکو دربو کو او بو کو رابجو نال ان شاء الله الله وشي ها فتکنا الاتی نور برشی ها غریبن بيدقشه دا یود الله واده وا چ ان الله چ چا کوموادوږي اگر د سیاق کي دنیا به خلکو سواد دې باز کار نه ماره فتق النار التي وقودها الناس والاجار ذان بچي دور ايونا جخشاد غي به خلک جو ول حجاره او كان بييم او الله وي خپل خپل اهل عيال د جهنم نو ساتي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اے مومنانو بچک اقفل زانونا اقفل آلو آیال دا نام دورنا اعدد دل کافرین تیار شوی داور دا د کافرانو د صوب دی مبہم مانے کہے کافر کافرین من التوحید چاہ انکارو کو دا مسلید توید اعبدونا وحیدونا انکارو کو دا پیغمبر دا پیغمبر نه. چمه ما ننزلنا على عبدنا چه ما پخپل بنده دا لې غلو دا غین انکار وکو انکار یو کو د سنا ها دا ان كنتن فی بین د پک شکړه انکار یو کو نو غبون لیکم جهنم ترو خاغل کی سزا و اولا اغه سزا یافته شو چې سبب دې پوینه دا کارونه انکار وکو اوص بل بری شو او د بری ده پارست پیش کهی ها پیش تخلاص دوارا تبری شوی و ده اغیر پارست زیر اخروی و بشر اللذین آمنو حملو صالحات زیر ورکا کسانو تا آمنو آمنو چی ایمان, ایمان رو رو ده ایمان خمون نافقانم رو رو رو ده آمنو چی ایمان رو ده نه آمنو چی ایمان رو رو رو ده بتوحید آمنو ایمان روڑه دی بالرساله ایمان روڑه دی پا قرآن بانده آمنو بالقرآن آمنو بالرساله آمنو بالتوحید ایمان روڑه دی پوشی واملو سالیات او امن ایمان رولل او پاغی استقامت پاتی که دل داد جنتیانو لویا نخدا حامیم سجداد در شم آیات که بدا ان قَالُوا الله نا قالو رب نه الله او مستقامو ت تظلو عليهمون ملائ او مضدود په پات شوتر مرکه مظمون سرواده ده ت تنظرو عليهمون ملائه رااجبه پاغبانې فرشتې په وغ مرکې مکې فرشتې راځو دا داب وي الله تخافو والله تزنو ابشروب جننت لې کندم. دو عدون وعد والی نحن و اولیاؤکم فی الله الدنویا اللہ دے زمین نصیب کی وعملو صالحات او زیر ورکا کسانو تا چاملو کئی نیک صالحات مانا کردہ تفسیر مدارک ما وافق القرآن و سننا آیا عمل کئی چد قرآن او د سننا سره برابر وی موافق وی اغنی کامل لی بے زائبی مانا کردہ ما سوا او شبو عمل چرشارې مقرره کړی هغه نه کملي نیکملغه دې چې هغه پیغمبر ودی پیغمبر کړی پیغمبر پرې خوده د پیغمبر هر یو فعل زمنګ د پاره نه کملي پیغمبر یو عمل نکول زمنګ د پاره هغه سره هغه نه کملي نترکو ما تره رسول الله صلی الله علیه وسلم نفعل ما فعل الرسول صلی الله علیه وسلم و ننڅ کوته ما سکه تمینو مغیر من نسيان چې کوم سيز ناغه چې پادښوي موږ به د چپاتې کیو نیک عمل دانې سبا چې کم خاله کې نیک عمل نو کې دانې کمل لے زیارت ته بلال شي او علاوه نیک عمل نه دا بې بد عمل لے زیارت ته چې زی مغبره تزی نو د دو دوه طریقو د پاره باندې ووري صرف سړی زناۃ ممنوده پاره ته دیګه یو پهدید تری کمه سی زی چې ځان ته مغ مخته کې او دومه ته به دو هلته په ځان ته دوان کوې ځان ته د دوعا د پارځې کور د جممات د سهحرا ده دیې ځانته دعا کوی شي خو مبرو س ځان ته دوان کې هلته بو ته دوعا کې او آزانان ته به مغ مخه کې چې دا دما پلارو مشرو نیونی نکو علامه صاحب ملګریو ناسبو خبر انخارو کې به سبا زم دې ځای راځم بل <سؤال> फायदा او بل کار به الته کې اتباع ته نفلونه کې الته وو ته منځونه کې الته بسجدي کې الته بهبزونه کې الته به مندا شنه راواله پ قبرستانونو کې داسې زونه شیخ الاسلام امام امنتی می رحم الله پنځلسم جن مجموعت الفتاوات سلور سوا یو یا کلی کلی چار ساوی کتر بہتر صفح کے پنزل لسم جل کہہ لی کی من زننا اند دعائند الخبوری اب ضرور مند دعائی فی المساجد او فی البیوت فعازا زلال و شرک و بدا خیال و گمان را ہے چه زما دعا زما منزنا زما زکرنا زما حبزنا دا پا مغبرو کی دربارو کې کی کې کی زیارتو نو کی خقب لیگی دکم جینا دو جو ما تا و دو کورنا نفعا ذا زلال دا, دا گمراہی دا و شرکون دا شرک دے و بداو دا لیو بیددتے بیدد دیتا ہوئی چه پیغمبان نئی کرے خرکے کئی او سوابو تا ہوئی دا گا بیددتے او شرکو دا گا دیتا سو خب پیجنے او دا گمراہی دا پدې کې د یو سړې زیارت تږي دربار تږي پیرخانو تږي چا تاسوخه قبلېږيอัลته حبزونه خکېږيอัลته ذکر او اسکار ثواب زیات دیอัลته ختمونو ثواب زیات دیอัลته خیراتونو ثواب زیات دی پدې کې د نو دا چې د کورنا او د جمعه نخه قبلېږي بهترین ځای د عبادت او جمعه تا د جمعه تمه خو غاڼه رووازا زلال و شرک و, و بدع دا قبل کتاب دے فتاوی مصریا د شیخ الاسلام امام ابن تیمه رحم الله لومبئی صفه 57 صفه کې هغه لکی پلومبئی کر خبانې پلومبئی کر خاص 57 صفه کې هغه لکی لید من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقط کافرہ وقد اتفقا ائمتل مسلمین بذالک چه دا چاد عقیدو گومان را لې چه زمامون زونا زماهراتونا او مقبرونو کی دربارونو کی زیارتونو کی او پیرخانو کی خقبلي کی دجوماتونو نا فقط کافرہ دته څه جو دا د کفر پاک ذکرای دی کافر شو وزې आवाज نه مشیخ لیکلي وقد اتفق ائمه المسلمین بذلک د دنیا چ سوره ائمه دی علما دی مفتیان دی امامان دی په دې خبره ما سره متفق دی وقد اتفق ائمه المسلمین بذلک ټول علما خدا تنه زیادت تلاذ پر خانو کته کې مشرکيات کیږي سجدی دی حالتونه دی عبادتونه دی ذکرونه دی چله خلقو باسی هل تا تلاوتونه که دا کم دا ویدا چاوه نیشو دا هنو دا نیک عمل نه چتا حل تا که نیک عمل آغا ده چه جماعت که کینه قرآن رواله کور که دکان که کینه او دا اللہ عبادت که بوشه دا رنگ دا عبادتو چتا حل تا مولودونه هدا دا مولود کول عید ملاد النبی منعاوز دا دا پیغمبر تریقه وا خادارنگی مولودونا منا اول یادو سنتو نپس پا جمع امام راگرزی او دری انشاء دا شیخ خط میدو وانا خو بیا دی خوب بیان بعضی زینو کی خدا که اخپلا مسئلہ دا پلا نپریری ویزا ما پلا را استاز بداکار کار کاؤزو منگ نیکم ولی پاگا بدعاتو بانک لکی امیر پا کچ دا متحولی روستو اوسم اسم لا تا دا بیتت نپریری چې مثلا باندې امام قمزه کې فرض وکړو صاحب حديثه د اغه زینبه امام کی گی یا رستوکیږي یا به مخیکیږي یا به خطرته چړلی یا غس معمولیا تر چې دی خواږه به پریږي د اغه ځکه کله کولاله لیکه ده ها د اغه زینبه پریږي او بیا رغه ور دي په مثلا او دوی دا واغان کې د سنتو نه پس او ښاخه نه چا ویلی د پیغمبر قول دلیل لیکه په دې د پیغمبر قول عمل نه خوایا لکه پیغمبر پاک منزونه کړی دي اطرغیب او ترهیب د علامه منزوری صدورم صدور سنور ځداګه کتاب دی هغه وایي سلکه کړی په سلورکو کدا سغني شو دی چې نبی عليه الصلاه السلام د سنتو نه پس په جمع دوا کړی دا او خلکو ایشار کړی دی ځنه دوا کا لگا که ڈیڑا که سنت نکه زکر پس فرضی سره ناکو سنت نکه دهوئی نا یو یا تا پتکی ای خیر آگا دا امامتای پا زکر پتکی ایک دی اور اخری امامت تا روالی پساری کیری او بیا تا کیری دا وای دا دا کم جینا ثابت تی وی پیغمبر پتکی والیو آمانگو ٹھیک دا انبیر سلام لنگ دا موالیو تو اللنگ نوی رو رہا. نو منه وباز و یو پټکه مانی سنت ده فلنګ بیا نه مانی دا ثابت ندی چې پیغمبر جته پرتګا چوله تو نو م لاغه لنګ واره به تا همنج ته یو پینم لنګونی لري چې لنګ دا هم پیغمبر سنتو کنه یوازې پټکه هو نو چې یوازې پټکه او سنت ها یو کس راغی مخکې وېمولي سي عبدالخپروګرام کوټه یو پټکي روا دي ما یې پټکي ما له پټکي پرداسه ها معلومات هم نه چې پټکي حکم دی مليوي کې مې غوړ پټکي وروړا خپټکي به ځواب اګه ما ته بیا خپما له ما شو سره لې بورا د نسو بده نه خلک ها مال بابا پټکي وروړلو پټکي واوا سم پټکي نشته بیا د پټکي ما ته نو ویلي چاته به یو خبره کې چاته به بل باضې پدې خبر او باضې شي هغه زدي نه دینه هغه سره به زه اړه خبره کړ شيخ القران الله دم ټول واقعيات دا, واقع دا یاد دی او جنگيري کې زرا علم نو ما وکه موس کا سوکنو خلک راپسه وځلې دا هغه مثلي سره خوکه پټکه پروتوزور ها نو یو کس راغله په مونږ لالو هغه پټکه 달ا په سر کې خو چې هغه تاغه پټکه په سر نه دیږي و خو ها هو دایو له برې پټکي به مونږ نشو کولې نو پټکي مالا پسر کې هوزې که ما هم مونږ به ملر کولې هم نشته غمونږه لاړو ما چې جمال سره مونږ کو ها دې خلکو ما ته کته چې دوی اوس پټکي کیږي پټکي په پسر راړو وانو جمعہ د روته دوم یوه می چې استاد پټکي ما ځان نغته ځکړي او ما یې الای دي خلکو سره خو کی جماله پټکي پسر کې هوزې او ما دې ویږي دا خو د جماعت ما دا ماله په سريخه دین او ما خو نه دا لرسته تاسو ما په سريخه ده ما چې بیا خلک ولا په پټکی نکده وي ډیر دا وخت د کشتو پولو لاګاري باندې ځای نه چې پولته اورو شه ده ما دې سینتا بیا به یو کس سره غدا پټکې واله بلې جماعت مثلا سره پاسه کېږي دا دی هغه یو ماته وي بلې کې ماته او څو چې یاره پټکه نه وایا لکه ما سره چیرې مګورې ویجی نه پټکه کو سنت دی وای ما ګورې پټک به دیږي دا سه جوابونه او دا سه خبره دغه واقعيات په تور نصیحت د زمنګ په داز دکوا وای با وای ما دا را وایا هه د پټکی خبره سره ک خبره دا عادت د پیغمبر پاک لکه څنګه چې د وګړو عادت دی او د کابل یانو ار کابل یې سوې پټکه از وزیدستانی در غسپینو کپلین پتکے گویی در خپدیا لاغی دستور عربو عرب و دا قانونو آگی پتکے گویی اللہ بے گویی خیر دیر تنگ بلے بی مال چه موات را چیڑا زکا ما چه بھی بیابا دی پرتوگویی چې وی مالدارت اخایی چه نبی علیہ السلام دی زما په پرتدااله زره پرتګلو سره ساترو سره لنګي وو ګور ما لنګو او ما ما توی چې ما سره مچېله پرتګلو ښه کار ده ګور ما ته وخت دی چې ما سره مچېلا دا الګه یو حکم د پیغمبر منه ما او بل حکم د پیغمبر نه منو چې اسره لنګ دي دا خود د پیغمبر عادتو دا د پیغمبر عادتو کچاو که خبره کچاونو کو نو په کې نشتا اګه اصل طریقې نبی علیہ السلام لري ته او د سماده ده تو په کمر کې په لټړي کې غینې حضرت دیوبه شه بیاخه پیغامونو ده تر پیغمبر دا هم پیغمبر طریقو دا چې لري به ته چا باندې لید پیغمبر عادتونو دا دغه نبی علیہ السلام به د شپې کله خوبو کله به ویني خو نو ته به خام چې پریوزین او سار پاسيږي دا یو دا او خو نه ده نبی علیہ السلام به خېټه درې سی کوله خوراک او کبان می خور کبان می خور او بیان می خور او کباب می خور دا پیغمبر داګه بیا خیال ساتل نو منو به باز و نه کفرو به باز باز ما نه مو باز نو تا هني کامل هغه دی چې هغه پیغمبر پر پاس او صلیم نه ثابت دی د جنازې نه پس نبی دی سلام وای زغ فورن کټواله او خخې کې دی وای الکه دعا وکې الکه دعا وکې دا جنازه خیری وی د جنازه کې اوستا سوې اللهم اغفر له حينا د دې چې څوک د واوو کوي واده جنازه جنازه د نهزه جنازه وله ما و دا چې اوس موږ له بیا او مخه قبله الله اس په نامو کولو نو دا خیری خیري کولو قدم دعا کوله دغه دعا و دغه جنازه د جنازه د دعا ته اوس فورن پیغمبر په او کوي اسرع بالجنازه واسرع بالدفن فورانه ښخکا او ته ونه دوا ذاتي یقین خلکو دا حا دملي په کور کې د 100 کا ا ته او زنانه ومولني شي زبک په حقم واضخ په کور کې په ښکا بیا په مننو باندې خو را وځه دلته مممالای نه انا خیر زه مخ په نو وا خپل از د کور دی په دا د تختیه او دا, تختی دا لړمیده حویذا دا الوا او توړیوی پویږي ته ابخانه ها لړمی الوا او تزه کوي چې دا د مړی لسدازي لړمانان نو چې لړمانان مړی لسدازي نو دا لوا چې پخغی نو لړمان نو پکار چې د مړی نه چاپې ربیال تکیری فقبر کې کین لړمان باخوري نو دا تختې لړمی الوا چالو ورګی لړمانا ورګی د جمعه دغه ته دیږي بوله یان سی بارته لاله مانان وي ها ای لاله مانان او د مړی نه په عذاب لری کای داده خکار کای داده خیر مانان خو شه خکار کای لاله بارته وایو خکار کای دارنګی نیک عمل دانو چې د هزار یو ایوکات د نیک عمل ته په شرط د حافظ ابن کسیر ذکر کای ای یکونا خالصا لوجه الله چاغو خالص وي د الله د پوره اوي یکونا موافق الشریعه چاغه موافق د شریعت سره وي شریعت سره موافق د زنانو نیکابل چاغه په پرده کې وي د پردې تنظیم با کوي وقن فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج جاهلیت لولا زینت باندې ښکارا کوي قران وليني کوم الله لري دا رنگ دې زنانو خالونه بنه لګې لعن الله الواشمات والمستوشمات هغه زنانې د لعنتوي چې خال لګې او طلب د خالونو کوي د نور زنانو نه خال تاسو نه پېږويږي زنانې پستا باندې پدې سره منه کی سونه وو کی, کی او پای کس کی میکلوې سره سپین ځل هغه پای کې دننه کی نو نخ پیدا کی زلا سرا سپینا آشنا دا چاکم اره خوخی په دې مخ کې تندیکی پودا کې مټکه دا حرام دی لانت الله پاغه خزم ویل چې څوک دا خاله نه او پاغه خزم لانت دی چې څوک یې لګی بلی خزیلا زګه چې دې سره او دس نکېږي دوبنه علی اغزه دغه سپاده شو غوسل نوزي نو سره نقصانو شو چا چې له ګولې د بل لرې کې ساته دا غي او د سه غوسله نګي دا دانګې لان الله الواسدا والمستوسلا لاندا الله پاره زنانه چاغه ویختلګي زالا یا طلب د ویختو کې نورو زنانه او ته شماله ویختو ویختو سره یوکا خپل ویخته یو کې او لغه ویخته کټ کی بې سوغ پس او ويختزان ته لګي دا حرام دی لعنت په ویله دی الله بل ډول ويختوصه پرځا کم ويختلی د خنجرانو ويختلی د شادوګانو ويختلی د سپو ويختلی د کفارو او شکانو د يهودو ويختلی ته دا ويختلګي لعنت دا الله ده پاګزنان او چې ويختلګي خو شي او طلب دی ويختو کوي لا ان الله علمنا تمن میساتي ونا میسات لا نه دا الله دے باغ زنانه او چاغ ویختو باسی د زانه غیر ضروری ویختو هه چ کم ویختو شریعت سره د اجازت اجازه کړي نو خیر دی اما لکې یو بازه طریقه چی ها د ترخونو زره ناف ده دین علاوه به زره نور د بدن ویختنو باسی دغه قاره بازه خزي دی عالم کړي دقیق فل دکاون دی او چې کله ناوې جوړې نو هغه خپل پروګرام دی بوجيو او پورا ماشینان په ګرځي او نان د هران دی وړه لعنت د پاغه خزا ځکه په خزه ويختنی اده چې ته هغه نه یو د اسد زنهوم چې ځکه می زنه نه ويختړل په مخ په ګیرا نو بیا خیر ده کا ويختل لري کوي خوشتنه دا چې ته یونه چې ته داشی ده اسه شتنه او زنه پروگرامونا جن کریا و اخوضو لبزیب پاس نمونو نوتا ہوئی داوباس دا حرام دی رو را نام سات و المتنم سات دیکھ ریر کشش پا کار دے یا بل خزیطا ہوئی علمانوی اختلنے کدیبانم لانت تیخا نو دا نیک عمل آگاو چه پیتباد پیغمبر بانیوی رو را نور داسې سے نیک عملونا و عاملو صالحات او عاملو کنیکا انا لهم جنات چه بیشک دیر ربعی جنه قرونه وګوره د انسان د پاره د سلولو سيزونو ضرورت وي ضروری وي یو د هغه د پاره خپل کور بل د هغه د پاره خپل یو بل د هغه د پاره خپل خوراک او بل د هغه د پاره حملګره ير هوشت له حیوانات پینځم ملي دي لس ملي دي الله باز خلکو د ورکو مونږ سوالونه کول الله د مونږ د مدرسه او چې د چا زین نه لازمي ولور کی او اللہ دے تیار خیستہ زینہ عباد کورونا ورکی نو ان لہم جناتا اللہ بوئی دیل ربا جنتون ورکوم جنتون بی کورونا اخپل تجریچ بیگی بلاندے دونو داغین انار او شکر دے اخپل زیر آش انتقال موکو استاموشو که خیری منگ پسیشا تو شاہ لئی رو رو بی عباد کو حر سچی دی اللہ دے کی نو دویم بیا پکی د بور غم کی یا کو د یوځنه د پورو ورکم قسمه قسمه بونه رونو پک رواني سو لم يتغير من ماء غير آسن من خمر اللذت للشاربين من عسل مصفا ماشاءالله دا نهونه پکړوانی او دا خپل بنګلې من وی درم کله ما رزقو منا من سمدا ارګلا چې د کوګې شته د جنت ناس میوي رزق هم د پاره د خورای کو بیا وایې دا کور خو خدای دا ک الله بورو مو کو الله تیارم کو خوش ذریعہ په کار ده یار چې ذمہ داری وو په چه بار روان کو دا را دا اوره منګایلا ها الله دې رحم وکړي دا پرخو به کوم حالت روان دي ها کلمہ نوبیا د رزق کم کړي ترې سکو نو کم کړي یا د مسقط ته ولېګو دوبې ته ولېګو بلېش یا ته ولېګو کم تا دلته هم څه نه نو کلمہ رزقو منا من سمرته رزقا هر کله چې د خپل کې دې تا د جند سمې وې د پاره د کوڑا غرض کوته مې لاو شو کې خیري زه خمه لاو شو او د نوکرې د بعد اندرونی او د خمه لاوی کې ختنه خاصه خپې شي قالون وايي بده ی هاذل لذیز دا را میوي دي چې را کړې شي منته امن قبل پوخا دا پوخاني دي هغه دا خو چې دنیا کې کوم میوی وي غامرودو فروټ او سی او انارغه شه دینو یا من قبلو پوخا لګوندې مخ کې چمن کې مخړلې بیا میوی میوي با اغني او خوران به هغه ووته به متشابهه او کوله بشی دامیوي متشابهه همرنګي ددنيا رنگ به ددنياي رنگ, رنگ, رنگ او خنکي به جدائي او يا خوندونه به دآجاميوي يا منا بشميره بشميره خوندونه او ددنيا غون دي رنگ به وري هم ددنيا غون دي رنگ به زګي چې اوس چې پچل نه پوي او ډير خشه دي د تروم کراچې ته یو قسم میوه هغه ما چې ته نه وریدلې ا کړه چې هغه د اخو کې به کې پليټ کې کې غوډه شوی ها نو ما په واره دا کسان می څنګه خونې یا غسه خورم بیا چې په یو چا نه پويږي په یو شي په خوراک نه غو بند خورې هغه به ګوري چې بند ګرې څنګه خوراکو کې دا غو به باغه سره خوراک کوي ازنه چې نمک دانہ پرتا سپین اوته پچکولے گچدام ته خداک دام شی خوراک آه، نا, نا نا نا آغا بروانی او آغا بورن بل روانی او آغا پو آغا سالن کی استعمال گواجو دا ہولہ کہ نمک دانہ وا چک پہ خدا چن دی وا یا کله کله سر رنگ کی نو دیگنی ودام چہ خداک ٹماٹر جو چنڈلا نا نا نا, نا داسے بانے کی ہا میوا خوراک چتا لدی نی تڑا دا گی چن دازی او آغا بن خورے مخی باگی ارکسمه کوریاک چیغه د چې وسره خو فروټ او قرات سره دا قران طریقه خو دا, دا سیزونه با ها چې تاله چل درځي اوس یو دا څخه کس له امور کې چا غږی ام خون لنی او دور غټی خفه مونږ غټ په ګلادي ها یا یو غباره ده په پو غباره پویږي ته پو غباره پرسه لیدا ویلی که داوالا او پوئی کنو اگرد زنسی نزدی کنو اگر کسی شیطاق معمولی دونو کوم نشیو اسی دونو نقط کاری دا نا تاوی گره بچه یا فلانی یا دا گره دے سڑی چه لامک و دا دیر نازک شیط دے او پوئی گی با دی بانی واغتوبی متشابیہ اورکوری بجیدہ همرنگی د دنیا خونکی بجدائی نوری زکم میلاو شو کور د اقپن لے وبم زه خپل ژوند په لږه کم ژوند په خپلې اوټل کار زړه روان شو دیاري پکې کې دا یا تاسو همل کرے په کار دنڅه کو دن په کار دا چې کوې د نوغو یوځه کې رښتې جوړې شي الله دی چې دا چار رښتې نشته الله دې ولخسته مدداره رښتې ورکی کوړو نو کې زنانه دي دیندارا الله دې ولخو زینو کې رښتې جوړې کی الکان دي دیندارا الله دې ولخې رښتې جوړې کی ولاو ان فيا ازواج مت ار یوې چې زما خزه کې لريسته وږي ولو ان فيا ازواج زګه زاد عمر مسله درو ديکه ډیر سوچکه ډیر سوچمکه ولو ان فيا اته نور مونارسه په الله وبغي وې دا څو چې بیا به خرڅکه واهوزه چې پاینې دې دا کار به به دې ته بوزا ته بیا او ک طلاق ورکه نو مصیبت ته عم دشمنی دا که نور جن دی نتیریږي نو دغه فار بډای کوشش کوي ها ولهم فی ازواج متارا <متحدث> زسړې خوبه بل وکي نو چې خزه په داسه زی واولې په بدتنو په بدعاتو واولې نو به یخدہ پاکه سو مصیبت باندې واولې زموې نو بیا ډېر خطر نه وي ولهم فی ازواج متارا ا دایله وې په دې کې بي بیا نه ملګری بولور کما کله کله بې ګاره هم سفرخه نه نو متهره پاک ملګری الله دې له پاک کی ها ولو فیا ازواج متهره داین پروگرام کړي ولو فیا ازواج متهره دایله بهې پدې کی ملګری پاک پاک ملګری وو او پاک په پا دینداري سردا دي چا په قران پويدا په دینداري پويدا او پو چې ځازې اوسېد راولې ځای ها لمې بجده کډیر تعلیم خګړې خودخاوند په حق نه پوریږي باقیده نه پوریږي په تړبیات د دی بشید دین نه پوریږي نو دنیا به سټې دنیا به سکه مال به سکه خزه چه کې نو پدریو شرطونو باندې لیاز حضرت ودايوکا یو د سنا اور خیر دے مالم پکې لمالنا وجه د مال نه چې مالو سړی چې وسی کیږي دوړوکا خصې نه د خص دا چې خ جوي در حولې نصې هن نه چې نص مخ نې بد نام نه خلله خو که نسب وواله او سر وللی دیې هن نه چې دیدارې په کې ما ته او کس و و دعا کوو میزله دنداره وج دنداه زهڅکو مدنې سرټمهشمال او سره ډیرې مال او خز خاله ځای کېږي و حما ما خایس بیماری پیدا سلاجی چې خایسه ختم شونه بیا بسکه او مال تلار شي بیماله وګورځي او بیا بيدینه مینو بیا بسکه زه هېران شم مهددین مخه صغوا کار قسم عادت پر راځي او دینداری پر کی نو الله نه خرابای او چې دین په گنی یز پر کی نو ها کله هر ګډور شي بیا دې دین لحاظ نکای او د بیا له اسلامي پر د سلو ورو کې ډیر زیات کوشش بیا د سکه د دینداري کوه ولو فیا طوردی اول عبد مؤمن خیر مم مشرک زم مشرک سړینا او د مشرک خزینا اغه غریب او بیکارا ولو فیا ازواج متارا دایره په دې کې بیا نه پاک شوه ملګری بوله پا خستور کما او کدا کله ملګره ملاوشی خو بیا کله اغه یو ته جوړه نګړی شي ور خو وخت وو دې را خ جوړو ملګرتیا وا خو سو وخت پاره وایره خو الله دې خمل کړی دا کړې وو دې خمل نو کړه دعا په یوز الله شي ملګری ها او کله اکسیډنٹ کی یا څه بس مسئله جوړ شي یا یونه موږ دې جن بل به دې خفای و هم فیا خالدون او دی وی پدی گامیشا نامیشوار دې مور کوم مليګي بنورورا همیشه به دې ملګرو سره ان الله لا استای کامل زید قران دا قیرا دا چکه له خبر اکی واده کی نو کامل واده کی کړو کور نیمګلې شی ګور بدر کوما وګور دا پکې در نا آ بدر کوم نو کرے ته بده ضرورت ني ااو ملګری پاک همیشwale ان الله لا استای دغه شوی بعد خلکو کوئی وې دای زکه ذکر کړه دا جواب دی وې دا جواب دې چا دې لایخلقو زبابا چې سورته حج کې د زباب بیان راغی د مچا نو مشرکین وی چې دا څنګه کتاب دې چې په دې کې بیان د مچانو نو دې الګا مچا نو بیان دې قران کې کتاب دې نو الله دا یا توری د جن الله لا اسای الله حیان کی چې بیان دیو مثال ما به چې د ما شوی یا زیات د وړ کواله ده پاسه په ما شکی وی دا دغه جواب دا خبره غلطه ده دا ځکه صحیح نه ده چې صورت حج او د دې مناسبت نشته صورت حج په نزول کې یو سل دریم نمبر ده رسول حاضر شویل او صورت بقرہ په نزول کې سپګت یا هواه تیار نو تاخه مخ کې نازړه شوی داغه رستو نو جواب دې مخ کې کیږي او سوال دې د رسو کېدا چې تشوی دی چې بچي دې مخ کې کیږي او خزه دا واده شوی نه ده یو نو دام سینلېګي دویم دا وای دا جواب د جولاګیره کا مسله انکبوت صورت انکبوت کې د جولاګی بیان شو نو مشرکین وی چې دا مرادو د لوی کتاب په وینه دا جوړ لاگو بیان پکې کیږي کی نو الله دا جوابو کج ان الله لا یستحی الله حیا نکه چې بیان کی یو مثال د ماشی خدام صحیح نه ده صورت سوره عنکبوت هغه مکی سوره ده او سوره بقره مدنی سوره ده نو سوال د کی په مکه کې او جواب ده کیږي په مدینه کې دا چې ته شي وې نه مخه مخالفت سوالو ته ځکه پارچا ورکه یو مخه مده دا مناسب ندی اصل جواب دا متعلق دی ذالکل کتاب pore بوجه ذالکل کتاب یا دا متعلق دی مخه ان الله ان کنتم فی رب مما نزلنا اصل دا اغه څه ده خو بهر محیط لري دی دا جواب د مخک سره مخه دومي څاون نه بیان شو مثلا هم کما صلیذ استوقد نارا او کسوي بم منه سمایه دوبو بیان شو باران پر نه دو نور نور بیان د نور شو استوقدا نارا چې دا ډول مثالونه بیان شو نو مشرکین وی چې دا څنګه کتاب ده چې په دې کې بیان دوبو او د اور کیږي دغه دا کار کو شې نو بیان کیږي نو الله دا جوابو وک ان الله لا یستحی ما سب قسب مولګی دا سمونی مخونو او نور شي ضرورت دولت پیدا نشي اوس پوه شو دا جواب دی دچا د مشرکین دا سوال چاغی ویلو دوور او دوبو بیان کیږي نو جواب ان الله لا یستحی حیا مطلب معنا دا ترک سره دی الله دا چا نه حیا نه کوي اغه غا ماو تا کو هغه په مانده لایتر کو سره دی بشک الله لا یستہی لایتر کو نپریری ایذربا چې بیان ک یو مثال زغب په مانده ډیرو مانو سره دی زغب ابن العربی لیکلی په شان د بحر دی بحر دریا ډیرو معنی دی بیانو مانده بیانولو سره وذ ربلهم مثلا بيان کده تا چې سله کلام راشي يا چې زربه صدکه اندازنه یا صدا افنذربو انکم ذکر ايا والو من ساسو نقران سفن فالو لسرا او کلا زربه پمانه ده و هرو سرم رازي زرب زيدم عمرا او زيد عمر چا ملخوه تکاو سمی و تکاو جی خبر اصطاد نمان للا او خبر از امن نمان للا چر پیڑی کاریونی ستید و نیستید و گنی پینی وولو سمی و تکاو دا غدی زیدنو نو زرددار سکی کاری، سنگی و تکاو تاولی ویدازید و لی و دا عمری و لی وحلی ودازو رانے کری و زی پیس اینا وانا رو ای ایز ریبا احمد السلام و با بیاں گی یو مثالا چې د ماشی فبا فوقه یا د پاسه وځه چې وږي پکا مروري چون چرخه یې دامن نمنې نظر به زیدو نه امره بیا خو هاغه فهم الذين جاء که الله وې ک ظلم د مثله راغه بیان ولوتا داخلا ورده داخلا وبدي د ماشی ب بیان کومه د ماشی نه کمبم دو وړ کولم بیان کومه دا لن چې غار شه بیان شو نوخه به او چې وړو کې شه بیان شو نه بخنۍ نه ضرورت د مسلې راځي دا لا به کار سره بیانې فهم الملذین چې کسان دي امنو بالقران امنو بتوحید ایمان ورو په قران په توحید زه خپوی انو الحق مرذبیم چې به دا مثال چې دی الحقو دارشتیا دی الحقو دا ثابت دی الحقو دا, دا پوره بیان دی د الله تر طرف نا حق مانا پورا الان جیتا بالحق وصراتو اکڑو تامنگتا بالحقی پا پو پورا بیان ذالکا بی انو فمازا باد الحقی اللہ زولار نسری پز بیان دا حقنا پز بیان دا اللہ نا مگر گم رائی چالا بیانو که حق مانا با اللہ چاالا بيان د حقکو او غدونه مانو نو ګمړا شوی دا حق دی د معنی دا نه چيایم چې حق دی حق دی وعمل الذين اچا کساندي یاده بیان د قران د قران دا دې دي چې یا اچا کساندي کفر او چ کفر یو کو د قران توحید نه مانم ويقولون وایدی ما زارا د الله به اعظم صلا سيداده کي الله په مثال سر دي مثال الله په دي مثال نو سکے کافر چا دا ماشی دیو دوبو دیو مرحو مصال دا سمت مرحو دا استا سدہ کسیمی سی بیانی چی داد ابراہیم کی سدہ داد مصالو مچانو دا سدہو و بس مانا دی کئی کر ای چا فی قلوبی زیغن کفرون آئی دا خبر کئی او یو ذلو بی کسی را ولی دا خبر دے کئی چی دا مثال سنے پکارو سی یو ذلو بی کسی را گمرا کئی گمرا کئی پدی مثال په قرآن ډیرو لرا ویادی بی کسی را او ہدایت کئی پدی لیرو تا نو اس چھر قرآن باندخار ہے که اللہ گمرا نو الله قرآن گمرا کول لرا لیگره کسمول لید خلق قرآن لیگره او ته یو ذلو بی گمرا کئی پدی دا نه سیندہ دا مانا دا دا یو ذلو بی گمرایخ کارا کوي بیهی پا بیان دو قرآن کسی رندره رو تا قرآن نده ویلی دا زمانه او چه تا تا یوسفیق کاری تب دا زمانه زبرگ ده ویلی نفلونو منزو نا کئی تا دا سره به تا علا معلومی گی بده چې تا کرا سب بیان دو قرآنو که با دا غا اصر بطا تا لازی چه خد او بد ده استاد کله مو بیانو پرې د سړي د جمعکې په سر موس کا او یا او او زلبي دا ګمړایې ښکارا کړا معنا زلبي کسيرا ګمړای ښکارا کوي الله به په قران کسي دند ډیرو خدا به ال ښکارا کوي چې تا قران بیان کړو مثال دی بیان کا مخالک به خبر شو چې تا بیان د قران نه وکړې مثال تا څوک څوک پروت دی حلو په خزرې گزارې بوي کوي نکي ډيري والا بوي نه کوي خو کله دغه ډيران تا پدې کې کوداله او بلچو والا او د یو زنه بل زيتونه او ګاډي اورلې درټ کې پټلې ورې پټ کې بوي کوي دلته بوي کوي ویلکه او هو هو ډيران سم او دا نو خوري به پورته شي ار څه نه خیال کاوه تاسو زاسنه وو څ دېران سپورتا کې نی بیا او تا ګوره اوه مو دېران کده مو خپل <سؤال> ځمې دار مو بل دېران چې له پټې له د درس او تلو ا سبوې وکاو نو خلک د دوزه به کولې او مونږ یو زلوبي کې سیرا دا ځکه دا کار راکېو نو دېران چې پروتې بوینه کوي قران پروت بیان نه کوي دا سره څنګه خو چې کله قران دې دا شروع کو کو د غلط او خلق او صفات دی بیان نو دا غلط او خلق او دخولې هغه ګن بره کارش دا سه بره کارېږي لکه څنګه چې د دیران هغه بوی او لوخه هغه ګن بوی لکه کارش یا څخه ها دا بوی بوونه کوي او چې کله هغه څخه دا معمول پای کې وته شو معمولو سوریا په کې و شو توبه کې بیا سات تیر کې راځي سمه بھوکې کنه کوي هغه ګند هغه انده ځنه چې کوم به غره شي بلاس نو د ناکاره خلکو هغه ګند بلاس هغه به راهکار کېږي په سبا چکر تا د قران بیان دی په پلانې ته ویو دی ماتو ویو ده دا چې خلکو ظلمې کیسيره خدا به الله په تلګي ها چې تکره قران بیان کړي سوره مائده د دې معنی تایید د سوره مائده کې راځي سوره مائده آیات نمبر 64 سلور شپ ایت وګوره سلور شپ ایت ولا یزیدنا من د آیات ته شپګمه پارا ولا یزیدنا کسین امینو ما انزل الیل کمن ربک اتغیان او کوفرا خامها دینا آی کتابو قران چه دایره کې لښوي تا تا د تره په دلبستانه سوله قران زیاته یو ښکارا کوي طغیان او کفر سرکشي او کفر بیان کو نو د خلکو هغه سرکشي نورم سه واکلا او, او, او از دې منځونه شي کینو ولا یزيدنا ما انزلای لکم ربک طغیان او کفر ورپسې ای آیات وګورئ آیات نمبر اتا ساٹھ اتش پہ تبیہو گورے قلیہ للکتاب اوائے ملیانو او بید ملیانو گرنہ کارا کئی اے ملیانو لستو ملاشین نئے تاسو پیشیبانے تردی چھو دروئے تاسو طورات ونجیل تقیمو چھ جاری کئی تاسو نافس کئی تاسو طورات ونجیل اوائے کتاب چھلالے گلے شوئے تاسو تا مردب تفاطر با دلم تاسو نه چې سو کتاب جاری کړې نه دی سو پورې تاسو د کتاب جاری کړې نه دی نو لستو ملاشه لسه بيشيني د الله کتاب د بیان نک د کتاب د ځنک نو اي مولا لیس بشیئین یا او د حکم لوی سې بود ده لیسه بشیئین قرآن وای پهونو زه ها ولا یزیدنا کثیر منو ما انزل الیک او غلا پر لیسه بشیئین هغه سرکشی او کفر د مخاره کومه خلقوتا چې بلی بیانې لستا سرکشی په کار کې اغم د کار کومه ولا یزیدنا کثیر منو ما انزل الیک مر ربک طغیانم وکفرہ طغیانم دا ور کولا وکطغیانم وکفرہ طغیانم وکفرہ او سپور یذل بی کسیرا ګمراکه کارکه په قرآن د ډیرو یا ګمراکه یالله بی پینکار د قرآن ډیرو لرا چې چا د قرآن انکار وکونه ګمرا او تباشو و یا دی بی کسیرا او مضبوطه په قرآن ډیرو لرا دیر پی اللہ مضبوط کی اس ویزا مومن مواہدی ما قرآن انہیں ویرے مضبوط نرے کوچو قرآن ویرے او با قرآن سے ویرے وی اس مرک لک شو ما اس لکہ سم دنداری پیدا شو مرہ ما خو قرآن نویرے اسے زانت نوے مومن مسلمان براہ نام اپی اللہ مضبوط کی این اللہ یرفو بیعاز الکتاب حقوامن وإذا بي آخرين الله په دې کتاب د قومونو اوچته دې په الله کته کې او دا کار کوي سورت الحج تاسو دوه 500 سمایات د سورت الحج اول لسما पारा دا به تاسو ته کار کوي دوه او یا ويذا تتلالماتنا بینات تعرفوا فی وجوه کار دا بستایا دی کلا چلوستېږي په دی خلقو آیاتو نظمه کارا کارا واځه واځه لولا په پیژنې با په مخونو د کافلانو کې المنکر سبا پیژني راغونځاله تنده به ګونځ کړي مخبه بوت کړي دهس او دویم یکا نقشه د مخبدل کړي چې ته تو توجيده قرآن بیانې دویم یکادو نا یستونا بالذین یذونا علیہ ما یاتنا قریبی دا کافر چا هملو کی پاکستانو چلونی پدایبانی زمنگ یاتونا دیم حرکت بدا کئ د ډیر بوس پڑے کدايه خو الله دله وسنور گئی خوږی چې کم جماعت کدا کتاب په صحیح طریقه سو بیانې په کمځه کې نوډل خلق به کوشش کئ دا غید درس د من نه کولو دا غینه د قران غستلو ستلو په څه طریقه به کوشش کی کافر د به کوشش کوي دا د جته ما ته با فرینو شاباته د ګلو نو اور نه ودا تا چای دا غ نور تا چي غ لکه منځونو خوګه مسلې او کوي ذل بي کسي دا شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله و چې کلا ما استاد را اوس ته حسین علی نوور الله مرقده و د میاوالي و بچرا میاوالي کې اوسېدو خو خلکو د خپل کلی نه وکړي په مسلې توحید باندې په داغه پټیو جیدادو وا بچرا کې د میاوالي لري الته زه جوړ کړو او تاباته د موږ شالته وخت ایدا او پښالو مې روکه چا کلی کې نه پي خو چې لاق وا بي و زخ پل جه دار اصول اللہ ور کریو نیما فارشم نماراو سیده نما وجده خلق و زمان خبره نمی نیم داخو عالم دی نو زخ خلق با اصول بیعتو کی نو سبال از اکر سمسال کم نو زب اوتو هم چه تاسو آغا چه استاز سر بیعت کرد استازم استازه و زمام دی مام, مام تیزده کرد او تاسم تیزده کرد زخ آغا خبره دخول استاز کم بل اخو کوم. ما قصاب نه دا ما او زمونږ کلی کې با د ریسالور وجه د قران داس کې ایو دې راخا قران ته باندې که او دا اسانته روح بلګیاو اوبانه سړی کې زمونږ استاد حاضرسته منګ بس تړیو شو ته کو ملګری بو شو کې بناستو هنو منګ بس تړیو شو هغه بلګیاو هغه دې نستړیږي ځاله کار کوي چا ته بيدانه وی چې لاړ او کرا له مونږ بڑو غوږه قرآن واغسې د التوام کې خو دومره به مو وایې خوراک خوراک او موکو دنګر بخ پخداغه چلاوه دنګری ساتل غنم به ډېر کې د نامشنګ مسور دا بډېرو دا په خولونه مزه خن به ساته په خول مونږ بدالو ها بس هغه به یا شکل تاریبان طالبان لا نوغه ته تسپیوی غاره کې نوغه به شرور خو هغه به ذکر اسکارته بوشه خولې لري او ساده مزاجو او ډېر خوند او ډېر وزاټيو چې کله وا منګرالو بیا سو وخت پس پهلو پهلو بیا به شوړو یو ځل ما سپېړي جامې جوړې کړې وې دغه خېستا لکه چې شکو داس پښکو کيو سو دا کې بناستو یو سو ملګریو سرور پنځه اصل بل شي د کار نه کې او سرور کارې کړو د کې ووشه نو ما بادہ چا مو بیا بیا قتل زام تا کنه شیخ شیخ دریوان لکای ته طالب جو خوشون بیا خامقازان ته خز سی زوالی نو چ کلام ما ته حضرت او کت ایدا نو شگ بی رغستی از ما په جامو بنستلی او درس بیکاو شگ بی, بی رغستی از ما په جامو بنستلی لودو وسموما چې دا یو جولو داو دا بارا ګد نکړه زبوس کو کلا دادو طالب صدا کاروته وغه تختېدلې وغه به ار په سرارته بغرې ګوره د استاد ما بيزتيو کوتارې باندې پمخکه سپکې کلمو دایکنه او به ما باندې به شګې نوستلې خپو مو نه ما ته وی چې مو متاهره تبدا کار کې تبزان ته ګوره او جامو ته به ګوره تبو دنیا کې کار کې مخلوق ته ورناوړ کې تبہ جامو ته ګوره جامې مې سپینې نشو جامې سپینې او جامې خړېري اګه رزنه رسو بیا ماده لباس پروانه ور کړې ما دا حضرت خبره ده دا څو هغه ما نه لوي خبرې ځکه الله کامیاب کړو غن چا چې د استادانو خبره مې نه دي او دواګان یې غستې دي هغه چرې الله نه خراب کړي هغه او داغین الله دنیا کې کار هغه څه نه نو دا درسونه کو په که د شخص څخه مستقله په دا دایا دا قربانیا نه دي داغین نورست ما بیا جاموت نو کتلی نجامو ته نه پیزار تا بارا نما حزت سی برا وسته دو خپل کلی دا اپدې دبي جمعکې اغه به درس کاو او د دې اړیکی تقریبا 100 اته اسرو څخه بهش دا علماء ما را جمع کړو تر هغه ورغښتو د استولې سیمې لونی مناطقې صرفیان نحویان جاندې سوی وای مال حزت سی با تاسو ته سیروزه کې درس درکې دکه غری بدون شک لاس وو تیار خوراک بوله لاته دا سب پیاله د ټولو مخ په لغه ستوي او روزانه بوله ما یو سخي غو سخي الاله او لنګل تیار خوراک بوله تداته او مخ په خرچت زده د غیر پاره برداشت کړي وا دا څه د قرباني وا مالن په نو ګولو او چا په د nastu مخه دا سسلو پوری سرکمه بش او رماوس هغه ځما نیو او لومای د سروي سفيان نويان مناطقہ و یو ځل چې د مې یادري مور شو حزت ماتوي چې ما دې ګن منځو شو چې راځه ځان ساسوک ما راواله دی خپل ته داسې زو خپل په وروتو شګوي ساده مخور کا حزت تا کینا څه ماتوي کینا سره کینو نو ماتوي حدرسو شوړو دې چې زما سره طرف ته ناسه دا څوک دې وې ما الله ما او وی نحوی وی چې ورپسې ما چې دا سره ما چې ورپسې ما چې دا سره وی چې دې گستره پته ناشته دا پلانې امام یو تعریف کاوه دا چې چا پیرا وی غلې غلې ماته وی حب سو وره ټول <سؤال> سوراندې یو ذهن او تندیکی ایمان نخ کاریږي زه خبره قوم او خبره د تنبیګې دینالي خبره دما خبر ذهن ته نه ورږي زه خبره کوم دلال پیش کوم او دا غین بهر وروزي ټول سوراندی نه زه او د غسام شو ما چې یا او ستاپلږه بزیو ته یو ځيمه نو ټول د غزېني وزم قوسه شو ما چې د ټون موله یم د غزېني نه یما ته پتا ته لکسي دا د دې دې خبره ني دي پتا ته لکسي تا ته پتا ولګي خو چې تا کې قرآن شروع او خبره وا دې را شو اغه لال پوره شو ما چې کله د الله دې کتاب بیان شروع وکړ اوغه علماچ ما را اغه لا اته له ما باندې فاتوولو کولې چې دې داسې دې داسې منکر د اولیاء دی ډېر زیات تکالیف اذیتونه ماته راینه شروع شو اے ما حضرت ته دعا وکړه چې حضرت ماته ریښتیا وي خیر دې او دې زیات تن شو ما یو پدې کو استاد زما ما دې سورزه شیرجامی او قافیا سږوځې وېدوه نو ځې به ما ته اغه دا مخه مخکې شیر زده مونږه نه منې خو تو استاد لکه لحاظ کئ کئ دې شي نو د په واده نو ځړ دې تنګ شوم لاند م حزت سر لا ها ما ته و سنگه کار سنگ دې و ماځي خړې الحمدلله صاحب دواګانې خو څه مسلې چولې هاي ما یې جی په ساعت کم بیا ټول خلاف کیځبا ولا لري ما ته ته تویلی شهاب سوورې وی و تی و زیما. دا ویننده جدید خریو استاپن خو یوتې یوزما پټولګی دا کنه هغه چې ما درس کاو دا په تندوکی ایمان نخકારે دا هغه چې ما بیان کاو هغه کی خبره دا ګرځیدا هغه زین خبره ناغستا او ګوره چې کله یو انسان خبره کوي مخاطبی ناسی خبر دا خبره چلیږي دا هغه خبر. زین خبره او بعض خلک چې خبره نه لري 파غه تنبیهی نو کله باګلی ته ګوري کله یوخه کله باولی لوری کله سکی دا داغ دلیل لې چې کله با پاسیږي چې د خبره ناری خوږه نو بیا وایم او ته وی ماهو توی جنور خوار څنګه څه خبره نشته دا یو خو یو مو استاد دې رسول دې دا صرف نه هو ویری دې داګه مجبورې ما لاغه ما ته مخامشي وایخه وای غلې و غلې و غلې ماته به ان شاء الله دنه په صحبت ما خې دا غنه د ن نهپ تاله مخه بیاستا است مخته نه را ځ انشاءالله. د چلام د حه ص د سازانو دواگانې باې استادان اوله به کله کلهځېته پوسونه بې کې دواگانې با چله کې خیر وواچ کو استال درواده د پری خو آیا سا ب نه پهشاشي بیان علم خوېږي او نه بیا سا د سری او نه د ته دوعا د دووا او ساډی ضرورې شاکر دپاره و چې ما کلی کې تپوس وکا هافلانه بچا کوچاله شوه ګوم شوه تر مرګ پورې بیا خله نو وخزول او بیا خبرې کړي زه بیا خلاص شم نور بیا ماته یثم نو د الله فضل او هغه به به چې ما دوا ته کومه حز سره به دواګانې ګول او منکار کاو د الله فضل وو مقام ته دا, دا ورسېږي انګريزي بېمانه او د قران قران بن ناکاره مليان علماء سو و غي دشمنانو خان نوابي دشمنو امي ځان سره په سايټ کړي و غي دشمن کړي و ارسو کې خلافو د قران کریم خو په تور او تېړو کې هغه ميدان ولا و پوه شئ اوس مزید الحمدلله باور کوو چې د قران چېږي داسې کوړونو ته د قران د درځه منګ رسایي کیږي پاته خلکو هیڅ زمنګ د کورونو توقعات نو ته الله فضل او شو جزاس کورو ته الله دا کتاب ورساو او دا غی یقینی او دا غی عمل الله په قران باندې سم کړه دا په قران سميږي خو الله چې ته بیان او مقابلم الله راځي چې ته بیان یو یذل به کثیره هزم موږ ډېر خمل ګړي او ډېر کو په دې اړه کې په دې کېږي حماچ بیان نبه نه او ډېر خو اچه بیان ورو شو ګړه غي نو مې دا مسلې کې دا کېږي یې لري ما ټول پری خوځې دي پروا يم پینشته مان یو د الله دی کتاب ها سره تعلق ساتو کرا سره تعلق سو د دینداري صادق او فربیا دغه میان وګړه غریبان د خوشي او راضي ملګرتیا کوي تایب کوي الله دې په کورونو کې ماډونو او بچو کې ډېر خیر او برکت واچي یذل لوبیکسیرا ویاذیکسیرا ګمراه کاری کوي په دې قران د ډیرو او یا گمراہ کئ په انکار د قران دېلولر لا ویا دی بي کسيرا او مزبوته په قران دېلولر لا دليل الله هغه چي دي لار په ثي مزبوته په مزبوته پر هدن لل متقين الله به متقي مزبوط کی او ما يذل الا الفاسقين انو گمراہ کئ په دې نه گم라이 نه کار کئ په دې مگر د فاسقانو فاسق فرد کامل له فاسيدا عربي معنا دا فاسق معنا دا ما تو انکی دو حکمونو د الله وغو تونکی دو حکمونو د الله نه سوګ دي آکسان انخو زوناد چې ماتي وادې د الله واداو کی او بیا غ ماته کی من با دی میثاقی پز مزبوطوالی نه او یقطعون ما امر الله حکم کوي او اپریکي ما احکام چې حکم کوي الله حکم کړي الله به پاغه باندي الله حکم کړي چې او عبدو وحدو ربکم یو غنۍ عَ حُکُم د مَاتَی اغه حُکُم د پړی کَی ایو سلاچ پوره دکویشی ادا دکویشی دا حُکم و یفسدون فساد کَی فل ارض پزمک کَی پزمک کَی فسادون کَی په شرکیات و سلا په بدعات و سلا په بدمنی سلا اولائک هم الخاشرون دا د تاوانی کتاوانیان ګوریا مللاوی دغه تاوانی دی دیځه باندې په مسالید توحید باندې دلایل و پینځو بیان شو دلیل وای اثبات رسالت زجر بشارت کې صدور خبرې دغه شو بی شلمینټه تفریده بیا وخی ان شاء الله برسې سبق وایي